You missed the movie, så säger Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström om antivaccinationskampanjen Kavla ner. En av personerna bakom kampanjen, Andreas Sidkvist, berättar att ett av syftena med Kavla ner det är att skapa debatt. Äh, men målet är ju att få en debatt om, om, om den här massvaccinationen, om det är rätt. Hur framgångsrikt tror du att en, en sån här kampanj som Kavla ner kan bli? Ja, så jag tror ju att vi har ju liksom bara kanaliserat den frustrationen och kritiken som många känner och viljan att hålla ner. Alltså. Så att, ja, jag tror att det kommer att öka. Sveriges vaccinsamordnare Rikard Bergström tycker absolut att man kan få ha olika uppfattningar. Men att kampanjen kavla ner är lite sent ute. Vi har kommit jättelångt i Sverige. och Vi har fortfarande jättetryck. Jag till och med nu beställt extra doser av Pfizer-vaccin för leverans i slutet av augusti så att vi ska klara av efterfrågan. Så jag, jag ser inte det där motståndet som, som de verkar vilja piska upp. Den här kampanjen kommer ju lite sent, gör inte det? Liksom ju Mr Movie lite grann tycker jag. jag menar, vi är nu uppe i 75, 78, 80 procent vaccinationsgrad i Sverige. Och jag ser ju inget tecken på någon form av mättnad än. Det är ju jättemånga som har sig. Så att det är lite sent att starta en rörelse mot maxvaccinationerna när vi redan har kommit så långt.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 Idag så är det tisdagen den 31 augusti 2021 och vi är samlade Patrik och jag. Och så har vi bjudit in en gäst som denna dag heter Andreas Sidqvist. Välkommen Andreas. Ja men tack så mycket. Mm. Ja, välkommen. Ja, och jag tänkte att eh, kanske inte alla lyssnare känner till vem du är och vad det är som har gjort dig känd ett den alternativa sfären så jag tänkte du kunde få... Får börja med att berätta om dig själv. Uh, ja, men jag är, är socialentreprenör har jag kallat mig nyligen. Så nu har jag bytt så nu kallar jag mig någonting med mänskliga rättigheter. Kämpa för mänskliga rättigheter. Nej, men jag har uh, hållit på med... Uh, uh, jag var, blev väldigt uh, uh, bekymrad över det här med klimat förändringarna faktiskt min karriär började så och, och ja, det var El Gore's den här filmen en obekväm sanning jag förstår att ni har massa tankar kring det också efter att ha hört er en podd och sådär men i alla fall jag... <gård> vi kan ju ta sen ja vi kan vi ta sen, Nej, men jag såg den filmen och eh, såg lite andra filmer också om planeten den, tror jag. Ja, men det handlar om överfiske och liksom att jordens resurser liksom överutnyttjas så att jag kände att det här var ju jättealvarligt. Jag var väl runt 20 eller något, och eh, det här vill jag göra någonting åt. Så Så då bestämde jag mig för 20. Ja, det, är ju, det var 2006 det här, så det var 15 år sedan ungefär. Att jag skulle lägga 20 år av mitt liv på att eh, jobba för hållbar utveckling lite brett, så där hade jag förstått att man skulle göra det. Um, nej, men så då jag utbildade mig som projektledare genom en dansk eh, kaospilotutbildning heter den. Um, ja, den ja. ja. Och även uh, ja, så, så jobbade jag uh, ja, jag pluggade innan statsvetenskap och och höll på lite med skådespeleri och sådär och, och hade sådana inriktningar innan, innan rädda världen. Uh, ambitionen dök upp där nej, men Så jag startade en kampanj som heter Rädda världen faktiskt Med en, en uh, kille Som hade värvat mig till en ideell förening Som, som vi jobbade ihop med och, uh, Så det höll vi på med Och sen så har jag liksom uh, Harvat mig fram och på så. Här, nej men sen har jag jobbat med Olika hållbarhetsprojekt Och uh, uh, Kommunikation ganska mycket Och webbdesign har jag liksom Kommit in på också uh, Och sen så uh, så, ja, så jag har rört mig i sådana kretsar. Miljö, Miljökämper har man väl varit tidigare mycket. Samtidigt som jag är intresserad av politik och utrikespolitik och, och haft en sånt intresse också. Eh, och sen det här med konspirationsteori. Jag har haft en bror bro som är väldigt eh, konspiratorisk, som jag har tyckt att han är lite väl långt ifrån verkligheten och jag har inte känt att det han har pratat om har riktigt varit relevant i mitt liv så att jag har tyckt att ja, det där är ju någon sorts verklighetsflykt och eh, ja, det är inget som jag behöver tänka på liksom, jag ska ju rädda världen så att, ja, han kan ju tro att eh, det är några få som bestämmer allting men ja, man måste göra något också ungefär så har jag tänkt eh, men, ja, nej, men sen så ser jag här på Det gick ju ganska bra i slutet här Vi har parat ihop med, med en, en kvinna som, som också var inne på det här med miljö- och oljeberoendet Och hade tänkt mycket på det Så att hon hade startat en, en grupp för folk som vill åka med tåg på semester För att, för att inte flyga Och eh, vi hade jobbat ihop med olika projekt i Bagarmossen Där vi har ett kontor också ett kontorshotell, Bagermossen Resilience Center. Um, ja, nej, fråga, men så frågar mig jag ville vara med och göra någonting med det här intresset tågsemester som var väldigt stort. 2000, 2018 tror jag började explodera. Då hade den här Facebookgruppen som var några hundra vuxit till 20 000 på en kort tid. Och det var, ju samma med, det var ju skogsbränder och det var IPCCs rapport och Greta och alltihopa liksom. Folk fick, väldigt många fick klimatångest så då exploderade det här intresset för att man skulle ta tåg på semester istället för att flyga så då kände hon att hon ville göra någonting med det och frågade om jag inte ville vara med och jag hade jobbat ideellt ganska mycket med olika ideella föreningar med hållbara beteendeförändringar och sånt där och var ganska trött på det och kände att jag ville jobba liksom för, med, utifrån ett företag med det Nej, men så sa, om, vi kan, om vi kan tjäna pengar på det liksom, så, att, så att det blir en affärsidé så kan jag, så kan jag ju tänka mig att göra någonting. Så då så startade vi ett företag helt enkelt och gjorde ett event till att börja med där vi bjöd in folk från den här gruppen då. Och, så, och så bjöd vi in tågoperatörer. Det var de vi har kontakter framförallt. Och några destinationer hade vi också. Nej men för att liksom lyfta vart kan man åka när man ska ta tåget. För att folk, många har ju glömt bort liksom. Eller så tågluftet var ju stort på 90-talet. Men, mm. eh, men hur funkar det idag liksom? Hur bokar man biljetter och ja, sådär. Så då hade vi ett väldigt stort, eller det vart ju över tusen pers till slut. Vi fick hyra ett hotell i Stockholm och liksom dela upp det i flera avgångar som vi kallade det och hade föredragshållare som hade varit ute och tågluffat eller rest med tåg lite längre sträckor någon hade då rest runt hela jorden eh, sådär eh, nej men så, det var, så det var starten på vårt företagande som vi har haft i snart tre år och sen var det ju mycket intresse från media, journalister utomlands också. För att tågresandet ökade ju sen också väldigt explosionsartat. Alltså Interrail, de här tåglufarkorten, de tredubblades på två år försäljning. Alltså i mängd försäljning då? Ja, eller? ja, ja. ja det ja, väldigt det. mycket. Och den här Facebookgruppen växte ju till 100, över hundratusen. Och nu är det 120 tjugotusen svenskar som är med där. Mm. Så det blev ju... Ja, det boomade helt enkelt och sen var det ju jättestora satsningar, regeringen, SI satsade ju, jag kommer inte ihåg nu om det var 16 miljarder, ja, det var mer än de någonsin har satsat genom hela sin historia på liksom nya vagnar och liksom, ja. Ja, ja. ja men det är en bra grej. Ja, nej, jag minns själv att ja. var nere i tågluffar på slutet av 80-talet, så gammal ja, är jag. Ja, det, precis. Men, det var genom Europa och nere i Spanien. Och ja, ja. Ja, men, men sen blev du eh, så småningom här inblandad i en, en annan kampanj. En eh, ja. motkampanj, för den, den, den är ju väldigt lik en annan kampanj. Ja, så. men precis. Ja, nej, men sen, så, <laughs> sen så var det ju det här med pandemin och, och det satte ju stopp egentligen för allt vi höll på med inte allt men det var ju resandet så vart ju inte lika hett längre liksom, när man inte skulle resa <går> kan man ju säga, nej men så jag började först tänkte jag att det här var ju konstigt att de inte stängde ner liksom från Iran och Alperna och där hade det varit de här utbrotten tyckte jag först, det var ju när WHO generalsekreterare Tedros eh, någonting heter de, han, han som sa att dödligheten var ju 3,4% tror jag han sa i mars 2020 och det var ju ganska högt förstod jag och då tänkte jag, men då måste vi göra något. Och sen så när det visade sig ganska snart också att, att det inte stämde det han hade sagt. Utan det var ju bara, han hade blandat ihop olika tal och ja, hittat på, verkar det som. Eh, då, det var ju han, ES, Enonides heter han tror jag på Stanford som är väldigt eh, välrenomerad forskare som är expert på det här. Som hade räknat ut att dödligheten kanske var 0,6 eller 0,3 eller mycket mycket lägre i paritet med en, en influensa då. Så då tyckte jag att det var överdrivet och att det här var ju någon sorts bluff liksom. Jag förstod ju också att WHO var, var korrupt. Sen tidigare när svininfluensan klassades som, som en pandemi så, så läste jag ju att ja, fem av de som var med i den här kommittén som bestämde det hade erkänt att de hade kopplingar till läkemedelsindustrin som, som sedan tjänade grova pengar antagligen på, på den här klassningen. Nej, så, att, så jag insåg ja, hyfsat snart att VO är inte att lita på, tyvärr. Ehm, så. Nej, men sen så, och sen så, så skrev jag en debattartikel. Och fick väl inte in den i någon tidning. Jag skrev att, liksom, för då var dödligheten nere på noll där, 2020 var väl. Mm. Eh, under sommaren. Så då tyckte jag att så här, men hur länge ska det vara pandemi? Liksom? Nu dör ju inga längre. Ehm, jag fick in den i någon liten sån här branschtidning. Och eh, så då började väl mitt engagemang där. Och eh, sen så läste jag, sen så när det här kavla, kavla ner som jag start, var med och drog igång startade, det var ju efter att, att, att, att eh, kabla upp hade startat två-tre veckor tidigare. Och så hade jag läst en debatt eller läst en intervju med Mikkel Bindefält, den här eh, festfixaren, kändisfestfixaren. Eh, och då, hade han, då skrev han i sa han i resumé bara. Att, han ville skapa, att de ville skapa en hype att vaccinera sig och då blev jag lite illamående kommer jag ihåg för att jag eh, insåg hur absurt det var att man skulle liksom lura folk eller få, alltså skapa hype att ta ett nödgodkänt som det var då eh, inte färdigutvecklat eller färdigtestat vaccin då, som man inte alls visste långtidsbiverkningar av eller eller om det funkade särskilt bra heller hade jag förstått från en immunolog, Ann Kristina Engvall som jag följer. Så, så då kände jag det här ju helt absurt. Så jag gick med i en, en Facebookgrupp som hette Kabla ner min kropp, mitt val. Och, och där folk tyckte att det här var galet. Så det var ganska många tror jag som reagerade för det var så det var så stötande på något sätt. Att känner som jag skulle säga till att vi skulle göra något liksom som var väldigt tvivelaktigt alltså det är inte färdigutvecklat liksom. eh, ja nämen så då frågar jag, så ska inte vi som inte vill kavla ner eh, eller kavla upp visa det liksom och det tyckte ju folk att vi skulle göra så då började vi spåna ett gäng på hur vi skulle göra så, ja, så, så först tänkte jag att vi skulle ha oss här också men det var inte så många eller in, nästan ingen som vågade gå ut fast de var kritiska så då, då, då kände vi här, men då kör vi som ja, vi som vågar eller vill stå upp för den här mänskliga rättigheten som det är att få bestämma vilka medicinska behandlingar man ska delta eller, ja. mm. och ja, så vi spånade fram lite grann konceptet det här med att mänskliga rättigheter var en bra grej att lyfta och att eh, lyfta fram vanliga människor som fick motivera själva varför de inte ville, ville ta den här att tar de här sprutorna då. Och sen så tog det bara två, tre veckor så hade vi ju gått om. kabla upp kampanjen eh, på sociala medier. Så där var ju fler som eh, följde oss. Och sen ja, nu har vi två, tre hundra snart som har kablat ner. Eh, och eh, ja nämligen intresset är ju stort naturligt. För att många har ju börjat vakna eller vad man ska säga. Inse att det som sker nu är ju inte... Det är inte vetenskap, det är inte hälsa det handlar om utan det är ju politiska eh, önskemål eller politiska ambitioner som ligger bakom eh, har ju fler och fler börjat inse när, när liksom ledande vetenskapsmän tystas och, och eh, man, man genomför liksom lockdown som inte alls är någonting som vetenskapsmän eller epidemiologer tidigare har har övat för eller sagt att det, här, det är det här som ska gälla. Liksom. Jag följer ju Martin Kuldorf, heter han, en svensk aptolog på Harvard bland annat, som uh, har tagit initiativ till uh, Great Barrington Declaration, som är, som är uh, ja, de menar att riktade insatser mot, mot riskgrupperna är det rimliga och övriga borde, övriga samhället ska leva som normalt och då tar det uh, en, två år normalt sett och sen och sen. Uh, så blir det naturlig immunitet Det är hans take på det Så det har jag använt Som, som liksom Mina ledstjärnor eller liksom Varför jag har tyckt Som jag har gjort liksom. jag, ja, jag har lutat mig mot de här vetenskapsmännen Och vetenskapskvinnorna Det finns massor massa kvinnor också Och läkare och alla möjliga som slår dem av olika, av olika orsaker mm. Mm. Eh, så. Mm. så jag har känt mig trygg i det Sen har jag inte velat gå ut offentligt Så den här kampanjen kavlar ner var ju att Vi skrev att det är en grupp liksom, Privatpersoner som ligger bakom liksom, Och vi politiskt och Ekonomiskt oberoende Men mm. eh, sen så Vart väl kampanjen så stor Så att, så att folk började väl undra Vilka det var som låg bakom Så Aftonbladet Kontaktade oss Och eh, Då gick jag med på en intervju anonymt Um, och jag hade kontakt med journalister så att vi pratade flera gånger. Eller några gånger. Och hon skickade olika utkast och sådär. Artikeln var bara kortare och kortare. Till slut var det bara två, tre frågor kvar. <laughs> um, och jag sa, ja, men visst, kör liksom, det blir bra. Jag hade, det var ju de svaren jag hade sagt i alla fall. Så att det blir bra. Nej, och sen så sa hon: Återkom hon bara liksom samma dag. Nej, men det vart inget. Jaha, det märkligt. Det var någon redaktör tänkte jag som har satt stopp för det. Bara. Eh, och sen så la jag upp intervjun på hemsidan och skrev att det här är en e publicerad intervju liksom ja men sen gick det några veckor eh, och sen fick jag ett sms i somras här eh, i mitten av augusti eller vad det var av, en, av någon annan journalist på som skrev att vi kommer lägga ut namn och bild på dig imorgon eh, vill du säga något <laughs> så då eh, jag visste ju inte vad det handlade om jag tänkte jag skämtade, liksom, men är det någon idolintervju eller vad vad vill ni veta liksom så här. Men, eh, nej, men sen förstod jag ju. Så, men då, då tänkte jag att lyka börja prata med honom och kolla vad kolla var var på med. Liksom. Äh, så du ringde jag och så hade vi ett långt samtal. Där han frågade liksom om eh, min roll och mitt engagemang och sådär. Och jag svarade ju och sa att jag ville vara anonym. Eh, men det sa han att det, där, det skiter vi. I. Nej, men det, det är inte aktuellt så. Så att eh, ja, nej, men så då. Då var det bara att vänta och se vad de skulle skriva. <skratt> och sen var det en väldigt märklig, märklig artikel. Det var liksom eller var två delar. Första artikeln handlade om alla som är kritiska i princip. Folk som har demonstrerat eller som, ja, som inte är med på att man ska vaccinera sig till varje pris. Men de, ja, de, är det. Är, ja. den, förlåt, men är det den som lite Svenska vaccinmotståndare kast samlar inför en fjärde våg? Ja, jag, på ja, jag kan det. ju säga det för de som är intresserade av att titta på de här, att de finns ju väldigt snyggt samlade på Kavlaners hemsida. Ja, just så har du lagt ut på alla de här. Så. Ja, men jag, ja. Som ja. jag ja, det, är det är mm, Just den artikeln så är jag med på bild också. Ja så. okej okay, okej, okay. du ser. <laughs> det är ju tänkt tillsammans där då. Men, men det är ofta så de gör de här Aftonbladet och Expressen och sånt för syftet med att skriva ut dig med namn och bild är ju att de vill ju göra dig arbetslös och så vill de statuera exempel sen för andra då som kanske sitter i samma sits och vill, vill säga någonting men då ser de liksom då vill de göra ett exempel och, och titta vad som händer ifall man är kritisk mot den här tunga industrin. Mm. Mm. Ja, men exakt. Nej, men så att så det var ju bara ren smutskastning liksom. De framställde ju oss som är kritiska som ja men högerextrema konspirationsteoretiker och sjukvårdspersonal skrev de också av någon anledning. Det borde ju vara ja, de borde ju ha koll liksom. Men i alla fall så då det var första och sen i andra artikeln så framställde jag som hjärnan bakom eh, det hela, inte allt kanske, men jag kommer inte ihåg exakt vad de skrev nu. Den har, just den har de lagt bakom betalvägg också sen. Eh, mitt clickbait eh, artikeln där. Ja, men sen var uppföljningen vart ju hyllad PR-konsult och det var ju för att vi hade fått en del priser när vi var på med tågsemester. Till och med Aftonbladet hade ju nominerat oss till årets miljöhjälte tror jag. Eh, så då, men nu ska de sänka mig i alla fall. Men i alla fall, så då, ah, så då var det en artikel om det liksom, i andra, att jag var låg, låg bakom det här alltihopa. Eh, och, och sen så hade de någon moderat, tror jag det var, en moderat gruppledare som sa att jag borde banlysas. där mm. är han. Så. Ja, han använde det ordet, tror jag det väl. Ja, <laughs> ah, just det, en riktigt sån här... Ja. Romersk, katolska... eller vad, ja, ja men precis, det blir ju... Alltså, man får ju verkligen Extra. religiösa associationer nu, för man använder ju liksom här, de här orden förnekare mm. Och nu tar man till och med till med bandlysning då. Och då är det ju precis det här att att om... om man ska ju då se till att, att man får diverse problem att man, att man inte... Ja, att man har svårt att försörja sig då. Att man är, för han skriver ju i uttryckning, ja... Det är ju fel då att en, en, en person som, som startar en kampanj för att människor ska få för att, för att, eh, att människor upplysa människor att de faktiskt att eller ja, liksom driva den frågan att vi ska kunna välja göra våra egna medicinska val då. Nej, då, då är det fel och då, ska, då, är det inte, då är det fel att du får eh, uppdrag av, av eh, eh, offentliga institutioner då liksom. Mm. Alltså det... Nej. Ja. Nej men sen så fick jag ju en länk av en kompis som kollade upp det lite närmare eh, Och då hade ju han uppdrag från Pfizer bland annat Så att han är ju antagligen betald liksom, lobbyist på något sätt Av de här Aha. läkemedelsbolagen som jag då indirekt kritiserar liksom, Eller försöker minska marknaden för Eh, så det är ju, ja, nej men och sen så de, de som släpps fram det är ju de här Matti Sellberg som är vd för Vaccinfabriken som har egna ekonomiska intressen uppenbarligen i de här covid-vaccinen och eh, Rickard Bergström, den här vaccinsamordnaren, han lyftes ju fram i Sveriges Radio sen, vi fick ju väldigt kort tid liksom och sen fick han bra ut sig och säga hur löjligt den här kampanjen var för att alla är nästan vaccinerade redan och, och där. Nej, men han har jobbat i tio år där som läkemedelslobbyist Både i Sverige och på EU-nivå Han bor ju i Genève tror jag nu Och så han säljer de här mm, De extra extra doserna man köper in. Han köper in tre, fyra gånger mer än vi behöver Verkar som också eh, utifallat som man säger Man vet inte vilket som är bäst och sådär Så han säljer de här Köper de här vaccinerna av sina gamla kollegor Antagligen Så det är ju mm. så extremt genom ruttet och korrupt så att det är absurt alltså det är så jävla sjukt tycker jag äh, äh, och sen så finns det någonting från KI som också liksom har fått pengar från eh, Bill och Melinda Gates Foundation och som håller på med vaccinutveckling det är sådana, det är de som får uttala sig hela tiden, det finns inga, inga så Martin Kuldoff, den här svenska Harvard-epidemiologen eh, han får aldrig uttala sig eller, liksom, eller hon Ann-Kristin som är på tyska folkhälsomyndigheten som Skriver väldigt initierat på Facebook eh, Sin Facebook-sida Alltså det finns, det finns massor det finns ju en, eh, Sebastian Rushworth, en svensk läkare Som har skrivit en bok som heter Varför det mesta du vet om Covid är fel mm. eh, Och det finns, ja, det finns massor Som Sven Roman och andra som är kritiska Nej men så det är ju extremt Enkelriktat och det, Så jag vill ju ha en debatt liksom Mm. Och men det, det vill de ju inte ha Utan jag skickade in sen en debattartikel Som jag skrev några dagar senare Bara för tydliga liksom varför, varför Jag tycker att man ska kavla ner liksom, eh, Om man inte vill Delta i det här experimentet eh, Men den tog de ju inte in Den var ju liksom välskriven och lagom längd och allting. Den tog de ju inte in såklart Och inte Expressen eller SVD Eller DN eller, eller GP heller eh, Så att man vill ju inte ha Någon debatt Man vill ju vet, Av någon anledning så vill man ju bara Kör, köra på liksom och tysta ner alla trots att det är rekord, många biverkningar trots att det liksom leder till medicinsk apartheid har man ju sett i flera länder och man är på väg i det, med det i Sverige också så, så är det ju mm. helt, det är helt galet det är som att alla journalister om de har haft en ryggrad så har den liksom försvunnit och eh, det är så jäkla galet så känns det som och det känner ju, många känner ju, det här är ju helt absurd, det är 1984, det är liksom det här händer inte, det känns inte som det är på riktigt fast det är på riktigt mm. um, Sådär Men det finns några mm. få som, som är mm, Ja, det finns ju motstånd som tur var Så att nu har jag ju, jag har ju blivit vän efter kampanjen efter att några artikeln. det positiva var ju att uh, um, Kampanjen växte ju med Jag vet inte Det har väl dubblats kanske sedan den artikeln Och jag fick 99% Av alla kommentarer och meddelanden Var ju positiva liksom Vi står bakom dig och det här är helt sjukt Och vi, flera stycken har anmält Aftonblad och Jag skulle göra det själv också tänkte jag För förtal eller Vad det nu ska heta Så att det, så att det finns ju många, många inser ju Som inte är helt auktoritetstroende eller spruttroende eller har en världsbild som bygger på att man litar blindt på, på det som auktoriteter eller myndigheter säger, eller medier eh, är ju kritiska. Så det är ju mm. positivt att fler och fler eh, inser att det här är något skumt. Liksom. Mm. Ja, det är det. Och, det, och det, det är väldigt skönt att det är så. Men, men samtidigt så är det ju det är väldigt tråkigt och tragiskt att, att det måste till en sån här sak kan man ju säga för att, att nu håller de ju på med de här experimentella injektionerna och, mm. och, och man kan ju tycka vad man vill om hur vacciner fungerar och hur säkra och effektiva. Jag har ju delat min ståndpunkt ganska mycket på den här podden men oavsett vad man tycker så kan man ju titta på... På eh, de fakta som finns då. Då, då är ju det att det är, det är väl 60 000 rapporter om biverkningar inkomna till läkemedelsverket. Mm. Och då är det ju ett stort mörkertal för att man ja, ja. rapporterar ju inte in. Det var, jag hörde någon siffra på att ja, det kanske är ett par procent av, av eh, biverkningarna som faktiskt rapporteras in då. Så det är ju väldigt många. Och sen så eh, är ju då en, en, en... Ja, just Och sen så har man ju dessutom inte utrett så många av de här på Läkemedelsverket. Man verkar ha väldiga resurser och bemanningsproblem därför man har liksom bara utrett 10% av dem ännu. Då. Ja, men Det är det som är så absurt. De säger att det här är helt normalt. Liksom. Men, men ändå har de bara hunnit att utreda 10% av alla biverkningsrapporter. Ja. Så att det är ju uppenbarligen inte alls normalt. De har inte alls räknat med det här. De har inte resurser ens för att hinna gå igenom det. Så det, är ju, det stämmer liksom inte. Så, kän, så känns det. Och sen är det ju, alltså normala fall så brukar man ju avbryta sådana här läkemedelsförsök efter liksom, om det är 20, 30, 50 kanske max. Inte att jag, dödsfall. Men nu är det liksom i Sverige, bara i Sverige så är det över 260 som har, som har anmälts att de har dött efter injektionerna. Och i, i EU och USA och Storbritannien totalt så är det 38 000 nu. Uh, mm. Anmälda döda efter vaccinet Och tar man det gånger uh, Gånger hundra liksom, Om det är en procent som det är i amerikanska Vad är RS Wars eller vad det heter Det är en procent ungefär som brukar rapporteras in Då är det liksom 3,8 miljoner Eller om det är 10 procent Om man räknar högt att 10 procent rapporteras in Då är det liksom ändå uh, 380 000 Som, som uh, kan ha dött Efter att ha fått uh, Sprutorna liksom Mm så det är ju helt sjuka siffror. Ja, det, det är helt ja. horribla siffror. Och mm. det liknar ju inte något tidigare, vare sig vaccinationers eller medicinens historia då. Nej. Eh, det här och, men samtidigt då så, så kör man bara på. Va? Man, man, man flyttar hela tiden fram. Jag menar, det finns ju, det är ju väldigt märkliga saker som pågår i andra länder då, som Frankrike och... och Storbritannien och Italien och Spanien och sådär. Med, med, där man har infört de här eh, vaccinpassen. Och nu pratar man ju redan om det här i Sverige också. Då. Och, det, och det som jag tycker är lite lustigt med det här också. Det är ju det att om man, om man pratar om det här. om Att det skulle bli vaccinpass för ett år sedan. Mm, just det. Innan, då, då var man ju en eh, konspirationsteoretiker. En foliehatt va? mm. mm. Men om man nu uttrycker sig eh, kritiskt mot den här typen av idé, ja då är man en konsument, <laughs> att det är i alla fall en väldigt dålig människa som, ja. som inte eh, vill eh, hjälpa till. Eller vad man För det är, och det är ju hela tiden, när man, man ska ju hela tiden spela på, och jag tycker det är ju så otäckt när man spelar på det, det goda i människan då, solidariteten då, att, just det, just det. att om man inte väljer att vara med i det här medicinska experimentet. Nej, men då är man en, en dålig människa som ja. inte ställer upp för sina medmänniskor Men det är så absurt att det är ju lögner också. Alltså det, är, det stämmer liksom inte. Nu har det ju visat sig att vaccinen, effekten enligt äh, fler stycken, men en är ju Robert Malone han är ju en av de som har uppfunnit den här mRNA-tekniken tydligen. Han han, menar, eller han, han säger ju att liksom, vi vet inte om vaccinen är säkra för att vi får inte ut liksom de uppgifterna. Men uppenbarligen om man kollar på antal biverkningar så är de inte säkra. Men, mm. och, och, sen, och sen så effekten avtar ju efter... Pfizers avtar efter ett halvår, kanske ännu tidigare. Så, så du måste ju liksom ta mm. de här påfyllnadssprutorna, säger de ju själva. Liksom. Så det visar ju bara hur icke-effektiva de är. Och, att, och sen har det visat sig också att smitt, folk som har tagit vaccinen har ju mycket, 250 gånger mer tror smittvirusmängder än, än de som inte har vaccinerat sig. Mm. Så det visar ju studie på studie visar bara att, att de inte funkar och att de är farliga. Eh, så att, ja, Ann-Kristin Engvall, den här immunologen som jag kan rekommendera alla att följa som vill ha liksom en immunologs, kritisk immunologs syn på det hela eh, menar ju att ja, men det mest solidariska är ju att, att få bli smittad helt enkelt säger hon. och då får man ju livslång immunitet eh, i regel och, eller det är ju så det mm. brukar funka liksom och det är ju allt som man har tittat hit tydligt på att det här är samma sak liksom eh, ja så det stämmer ju helt enkelt inte det här med solidaritetsargumentet nej eh, mm. Nej, och det är ju det alltså, kring det här att, att det, det är svårt att, att tänka sig att det skulle kunna vara så här stort. liksom Att det skulle kunna vara en så stor lögn eller en så stor cover-up så att hela media är med på det. Va? För att, jag menar, man får ju verkligen inte intryck av att det, det pågår någon... Objektiv rapportering kring det här med vaccinationerna och hur det går och hur mycket biverkningar det är så där. Man pratar liksom inte om det. Va? Och, man, och man framställer det ju som också som jag pratade om tidigare då att ja, det är ungefär 250 människor som dör i Sverige varje dag. Va? Och så har det alltid varit. Men det man gör nu då det är ju att man rapporterar om en stor andel av de här människorna i media hela tiden. Och sen så tar man ett covid-test på dem. Mm. Ja, Och så, så, så rapporterar man då hur många det är som är döda med covid-19. Ja, och så skapar man ju den här panikstämningen då. Fast om man tittar på, på dödligheten som var 2020 då. Mm. Så har ju inte den varit anmärkningsvärt hög då. Den var ju något högre än de senaste fem åren. Men den mm. var absolut inte högre jämfört med de senaste 20 åren då. Nej men jag såg i någon rapport Där hade de slagit ihop Antal döda 2019 och 2020 Och jämfört ja. Sverige Finland, Norge, Danmark Och då Var Sverige på tredje plats När det gäller dödlighet bara Alltså då var, jag tror att Norge kanske hade lägre dödlighet De andra hade mer dödlighet för vi hade väldigt låg dödlighet 2019 mm. Så då kan man ju tänka sig att En del av dem som inte dog 2019 Då dog 2020 mm. Speciellt om de fick fel behandling och fick morfin och dödshjälp liksom när de var eh, smittade eller påstås eller när testen visade att de var smittade. Liksom. Eh, så. Ja, precis. Det finns ju stor anledning att misstänka att, att en del av de här medicinska interventionerna man använder sig av faktiskt har bidragit till att, att, att äldre människor har dött. Då. Eller, eller ja, att för det är precis som du säger, om man, om man ger en människa eh, morfin regelbundet mm. under en längre tid, det stänger ner ämnesomsättningen. Ja, nej, men det är ju någon sorts aktiv dödshälj som jag har förstått ja. Att man, eh, man var väl så rädd i början, eh, innan. alltså läkare också och sjuksköterska också har jag förstått så man vågade liksom inte ens gå in nästan till vissa av de här patienterna som hade fått eh, testat sig positivt antagligen då, då med PCR-testen, eh, så att man liksom ja bara sa, ja, men det, det är ingen idé liksom, ger dem, ge dem morfin ungefär. Alltså mm. det, var ju, det var ju sjukvårdspersonal på karema eh, kanske inte heter längre ja, men något av de här vårdbolagen som gick ut och slog larm liksom att de fick inte längre liksom, den behandlingen som de borde få liksom. Mm. Så att, och det var ju någon läkare, någon norrländsk läkare också, eller forskare kanske på universitetet som slog larm också och liksom var väldigt kritisk och mm. Ivo, Ivo tror jag ja, gjorde ju också slog ner på de här behandlingarna liksom, hur man hanterade det Nej, men så det har ju gjorts massa fel inom sjukvården det tror jag absolut mm. eh, och sen har de ja, men en till sån här galen grej det är ju att de har de, det kom ju fram ganska snabbt att det fanns ju läkemedel som funkade för att behandla folk som blev sjuka och ett sånt var ju ivermectin och det förbjöd man ju i hela världen. Och mm. drog tillbaka från apotek och ja, ingen skulle få skriva ut det liksom. Och anledningen till det är ju antagligen att hade man då erkänt att det här funkar. Det hade man kanske inte räknat med innan. Då hade man inte kunnat få godkänt, nödgodkänt för de här vaccinen. För om det finns ett ledande godkänt läkemedel så finns det ingen anledning att och nöd, nödgodkänna eller någonting. Nej, precis. Man, då, man vill ju få bort alla, alla eventuella ja. alternativ då, ja. Ja, ja, Så det är ju Nej. till exempel på hur, hur, eh, hur man liksom har bedragit en hel, en hel eh, värld, liksom. Och, mm. och kanske skad, ö, skadat människor, liksom, och fått folk att dö istället. Mm. Nej, men precis. Och det och det är som sagt som är, är besvärligt med det här, och det, jag menar, det är ju det här gamla talesättet då, att Ska man ljuga så ska man göra det stort. Och så ska man upprepa lögnen. Och så blir den sann. Va? för att det är ju, Och det är väl det här man pratar om också. Att små lögner kan vi se igenom. Va? Men när de blir riktigt stora så klarar vi inte det. Va? För de är så... Eh, ja, det, det är liksom utan våran. För, vi, vi kan inte tänka oss att, eh, att man kan eh, skapa och... och Etablera så stora lögner liksom. Det ligger lite utanför våran fattningsmåga. Och det, och det som blir lite besvärligt med det här också då, Det är ju det för, jag har, Som jag har sagt Några gånger i, i den här podden jag, jag har ju tittat på det här med medicin Ganska länge då I, I över tio år nu Och det började med Det här med kolesterolhypotesen Om du känner till den Det här med ja, att den, den Ska leda till hjärt då och problem och därför ska man ta kolesterolsänkande preparat. Men då kunde jag ju se att det fanns ju egentligen inga, inga medicinska belägg för det då. Va? Och det var många forskare som, som pratade om det redan på 90-talet då. Uffransko är en av de mest kända då. Men det mm. förteg man ju fullständigt i media då. Mm. Och sen så vandrar jag väl lite vidare där till den här cancergenteorin. Och, och, och den har ju inte heller... Ett, ett ordentligt vetenskapligt stöd då. Men det, det, det skuffar man undan va. Mm. Och det där har, har vi, gjorde vi mig väl öppen för att väldigt stora saker kan vara fel då va. Sen så har du, ju, ja, som vi har pratat om här, det, har ju varit, det finns ju problem kring media och, och annan vetenskap också då va. Men, men när det här med eh, corona kom igång då, då. Det hade jag inte kunnat ifrågasätta tidigare men, men då ramlade jag på det här med, med virologi och, och det här germ theory då. Och, och ja, vi har ju rekommenderat en annan får man säga expert inom det här området då som, som är virologen Stefan Lanka. Och han har ju pratat om detta i... Ja, det är väl 30 år nu, tror jag. Mm, Att mm. virusteorin stämmer inte. Mm. Men jag menar, då blir det ju... Då blir det ju väldigt stort och märkligt. Kan man ju säga. I så fall. Ja, nej, men det får man ju alltså... tänka på, på många olika sätt. <laughs> ja, ja. Om det skulle vara så. Ja. Precis. Ja. Nej, men jag hörde ju ett av era program där ni hade honom, honom med här. Och, ja, ja, John känner... Day tänker du på... Så han är ju väldigt insatt i det här. Ja, det var ju en svensk var jag... Ja. ja, ja, precis. Nej, men då pratade han om terrängteorin tror jag han kallade det. Mm. Ja, nej, det var nytt för mig. Men jag, ja, nej, men som jag sa, att när man väl börjar ifrågasätta så... Ja, man får försöka ha ett öppet sinne till liksom, saker och ting. Annars blir man ju låst, precis som de som nu tror, att, ja, tror på den officiella berättelsen om... Om, om pandemin här då eh, mm. är det helt blindt blind, liksom, troende för mm. att någon med vitro också i något som får, får vara med på tv. Liksom. Eh, ja, nej, men så att, Jag tycker ju att man måste ju kunna utvärdera olika teorier och ja, få tänka fritt och eh, att det ska bli någon sorts debatt. Alltså det har ju varit, alltså det är det som är så galet nu, det är ingen vetenskaplig debatt längre. Man får, ju, de tystas ju de som har, uh, uh, som inte uh, är betalda antagligen av läkemedelsindustrin eller de som driver på det här. Mm. Uh, ja, men, ja. Ja, men det här är ju en helt, helt tabu fråga va? och, och, och det är precis som du säger va? det är ju ingen debatt. Det finns ju inte någon som är uh, kritiskt då, för det finns ju mängder med, med läkare och, och professorer och experter som är väldigt kritiska mm. till det sättet man agerar på oavsett vad man, vad man har, har utgått från för, för teorier va? men det, det, det förekommer ingen eh, sån debatt och diskussioner och det, då, då, då får man ju verkligen börja, då, då tycker jag att man ska börja ana oråd jag, tror, ja, jag hoppas precis. att fler människor gör Nu <laughs> ja. ja men det är det som Det känns som att det är positivt positiva i alla fall mm. I, I det här mm. eh, Samtidigt så de som är ja, men Det man vill göra verkar som Det är ju skapar någon sorts Splittring eller ja, men Som du var inne på tidigare Att man vill liksom fjärma Eller av, avfärda oss som är kritiska Som galningar liksom Och få dem som inte tror på det vi säger att ta avstånd liksom från oss på olika sätt och isolera oss. Liksom. Ja, men vi ska ju inte få ens resa eller jobba eller besöka evenemang om vi inte har tagit sprutorna. Liksom. Det är ju ett sätt att mm. isolera oss liksom och skapa någon sorts... Ja, det blir ju ett apartheidsystem system liksom, där vi ska det ska vara tillåtet att spotta på oss och att se oss som mindre värda eller det är ju det som är målet liksom, så att vi fogar oss. Eh, men, eh, ja, nej, men det som är lite det som är lite tragiskt i det här det, det, blir, det händer ju saker på riktigt liksom. Eller mm. folk dör ju på riktigt också, det är ännu mer tragiskt. Mm. Men att vi som tänker kritiskt och ifrågasätter många har ju förlorat vänner liksom, familjer familje kanske har splittrats liksom. Jag har ju Då men jag har ju liksom syskon som Ja, vi är på olika sidor liksom. några som har köpt liksom, alltihopa rakt av oss ser mig eller ja, mina andra syskon som galningar liksom. och vi tycker att den här personen själv är helt lurad <laughs> så det blir svårt liksom vi kan inte diskutera längre det är ingen, det är ingen idé liksom. eh, och andra, jag har ju kollegor liksom, som jag har haft, delat kontor med som har liksom, tagit avstånd Helt och hållet från att man har haft en bra relation liksom, Och sådär Som inte alls vill prata Eller ses överhuvudtaget uh, Ja men ja, Det var ju någon efter Aftonblad artikeln som Ja helt bara så här, Nu vill inte jag Nu säger jag upp min bekantskap så här Efter en, en jävla smutskastningsartikel i kvällsblaskar. Jag tycker det är så jävla <laughs> korrigat mm. Hur fan kan man säga Gå på det Ja nej men jag läst tidning här Och du är högerextrem Eller du är ledare för sådana Så nej, nu är det nog mm. ja, men Då är man ju, ja då känner man sig så här, Vad fan ja, men jag, jag vet inte vad jag ska säga det är, bara, ja, det är tråkigt liksom Men vad fan Ja, läst den här artikeln och så, så skickar länken till en debattartikel och tänkte, då kanske han tänker till lite så här. det är ju vettiga vettigt argument, det måste ju de flesta tycka att vi inte ska ha medicinska partid eller censur eller, eller liksom PR-kampanjer eller tvång liksom för att ta medicinska behandlingar nej men det här är tvärtom, han gick igång på det och liksom, började skriva <laughs> jävla sur eh, personangrepp istället liksom. ja nej men så att folk har ju blivit helt jävla förbytta eller liksom det sämsta sidor du kommer fram, känns det som. Alltså, de blir ju som man ser ju vilka som skulle ha blivit de här fångvaktarna i, i något läge. Liksom. Mm. Eh, så. Det är, det är så i, I nöden prövas vännen så att, det var det ju så för mig också. När man från att ha trott på det mesta, då så hittar man den här första ingångspunkten och så övertalar man sig själv att det här stämmer och är rätt. Och sen så tänker man att ja, men då är det bara att gå till alla andra och förklara på det här sättet som jag har förstått det som. Så kommer ju de bara komma till insikt, men, men, men så är det ju inte. Och, och sen så när man bara titta i andra områden så blir det ju att de som har fått upp ögonen för det här första området, de vill inte gå med och titta på nästa område. För där stämmer allting och är rätt och riktigt. Så Det är också ett fenomen mm. som man sett då. Och det har vi ju diskuterat tidigare i den här podden. En bok som vi refererar till ganska mycket. Det är ju den här med Jacques Ellul. Han skriver om propaganda och hur det fungerar. Och just de här fenomenen som du beskrev där. Det står väldigt bra beskrivet i den boken. Fast på ganska mm. torr engelska då. Men mm. ja, hur, hur propaganda fungerar. Det, det är klockrent beskrivet i den. Så, mm. Mm. Ja, men jag, har ju, jag har ju varit liksom lite politiskt... Eh, inte engagerad. Eller jag, har ju, ja, men jag har ju följt politik, jag har ju läst Norm Chomsky bland annat. Han är ju intellektuell, jag eh, vet inte vad man kallar sig, man är anarkist kanske, jag vet inte. Nej, men i alla fall, nej, men han skriver ju mycket om medias eh, Manufacturing Concentration, en bok heter, som beskriver just mediekoncentrationen och hur man, ja, propagandan också. Så att jag har ju också det där medvetenheten om liksom hur, hur media jobbar. liksom men eh, nu är man ju där Eller nu mm. har man ju liksom ja, nu ses man ju som fienden Liksom på något mm. sätt eh, Så att eh, Ja, nej men det får, får man ju se här Men det mm. som är positivt är ju att, att eh, Det finns, det ju, de har inte Lyckats stänga ner interneten Och sociala medierna, de censurerar ju Mer och mer verkar det som Då såg någon idag bara som hade haft En konversation på Messenger, alltså Facebooks Messenger privat liksom med någon familjemedlem där de har tagit bort allt de hade skrivit sedan maj eh, tydligen eh, så nu börjar de ju liksom verka som eh, gå hårdare och hårdare liksom. ja, men många mm. har ju, mm. ja, men många av mina Facebook nya Facebook-vänner, det var jag skulle säga just det, de har ju blivit eh, bannade, man kan bli bannad 30 dagar eller 7 dagar eller olika perioder beroende på hur Facebook-polisen tycker att man har misförstås så det har ju blivit normalt nu eller normalt men det sker ju hos bland folk som är liksom debatterar eller sprider information eh, men ja, nu har de börjat ta bort privata konversationer liksom det är ju <laughs> ja nej, men det är, ju, det är ju galet. liksom eh, ja det är helt helt och Jag och bara säga det du pratade om innan jag känner igen ändå väl så där jag känner igen det där så väl i min egen krets också det här med att, att Människor då tar avstånd mm. och, man, och, och det liksom Det blir aldrig att man kan få Få lov att förklara sig Eller att man kan diskutera mm. De här sakerna då Utan det, det blir Olika Ja uh, uh, uh, och, och det Det är väldigt Tråkigt och, och, och tragiskt att se. Liksom hur, hur människor liksom egentligen förvandlas på det sättet. Det är mycket det här att det är det här man piskar upp den här rädslan och polariseringen mm. hos människor. Då. Mm. Och då. Så, mm. Ja, nej, men jag har ju en, en för detta well, vi, ja, en, en affärs. Vad ska jag säga, partner som eh, ja, men vi har haft en ganska nära relation liksom, eh, och har jobbat liksom, ihop flera år. Nej men nu så efter också Aftonblad och Ticken där de har ju lyckats tyvärr på vissa sätt, eh, så vill hon inte ens prata. Alltså, <laughs> eh, hon vill om vi ska prata vi har ju ett företag ihop så det är ganska bra att prata ibland. Nej eh, <laughs> eh, men då ska vi ha liksom, en medlare med oss så att det är liksom det är helt absurd. <laughs> mm. eh, ja. Vi känner bara väldigt bra. Liksom. Det, men mm. nu ska jag ju vara medlare med. För annars är hon rädd att jag ska liksom, beveka henne på något sätt att hon inte ska längre hata mig så mycket. Eller vad det nu är Hon vill känna. Jag känner mig. Jag blir frustrerad och sen förstår jag samtidigt att det måste ju vara rädd liksom. De, mm. de eh, har skrämt upp henne. Liksom. Och hon är orolig liksom för sitt eh, varumärke och rykte Och hur ja, folk ska se på henne liksom om hon samarbetar med, med någon som kallas för ledare För någon sorts högerextrem liksom. mm. eh, så att eh, Men det är ändå så jävla tragiskt att folk är så himla lätt, <laughs> lättfösta liksom och skapar någon sorts pöbelmentalitet liksom, och så Ja, ja, precis. Och det är väl nästan det, det, det svåraste och jobbigaste i det här att när man har fått bevittna detta. Va? För att, att de här de här väldigt stora lögnerna. Mm. De, de är ju väldigt svåra att, att så att säga finna sig också. Men det gör man ju till slut va? Mm. Uh, ja, man, man liksom. Beroende på vad man är någonstans. Men man, man, man lär sig att acceptera det. Men, men liksom det här att, att, att se människor ja, agera eller kanske främst inte agera då, mm. på det här sättet. eller liksom, ja, det, det, det, det tycker jag det, det, det är det svåraste mm. i det här faktiskt. Att, att liksom, i, i sin egen krets då Mm. Nej, men som jag ja. förstår som jag förstår, jag kommer ihåg när jag höll på med Syrien här och skrev att jag tyckte att det var fel att man skulle bomba sönder ett land eh, för att sprida demokrati som man, som man hittade på att det var. Liksom, eh, för det inte funkar. Liksom. Eh, men det var ju, jag fick ju hat verkligen. Jag framställde sig som Assad-kramare och jag, liksom, jag var för tortyr och eh, jag skulle bara hålla käften och inte yttra mig. Det var ju sådana liksom, det var argumenten. Alltså, de hade ju inga argument de ville ju bara... var, det, var det media som, som... Nej då skrev jag ju på Då skrev jag på Facebook Jag hade ett Aha, okay. privat eh, krigföring <laughs> mot, mot propaganda Det var ju ingen En kanske som gillade mina inlägg eh, Nej mm. men då var jag ju väldigt ensam Och jag blev ju lite stigmatiserad Folk kände ju så här den där jävla galningen liksom. Kan inte han bara Tycka att det är bra att vi bombar sönder den där Diktatorn liksom Eh, nej, men så då, nej men så då kände jag Det, det var ju liksom ja, Man fick ju mycket mothugg liksom, Eller folk tyckte att det var jobbigt liksom. Folk tog väl bort med en del till slut eh, Eller blockade mig Kanske men i alla fall, nej men, så mycket men Så var det ju i början med det här Med coronapandemin också Det var ju liksom en handfull Max som gillade inläggen Och resten ignorerade det Eller kanske skrev att Ja, ja. Att jag skulle liksom rätta mig ledig på något sätt. Nej, men Sen så insåg jag att det här är ju skitvärdelöst. Liksom. Det är ju ingen som bryr sig om jag skriver. Eller någon kanske läser. Liksom. Så då började jag bli vänaktivt med folk. Som jag hittade i de här. Menar, om, folk skrev, om någon skrev något bra i någon, någon Facebookgrupp. Kanske stoppar restriktionerna. Eller någon annan grupp. Då la jag till dem. Liksom. Så nu har jag ju. Jag har fått flera hundra. Jag vet inte. Tusen kanske. Ja, jag har tappat räkningen. Mm. Jag går in ibland och godkänner men nya vänner i alla fall. Och då har det blivit ett jäkla drag i de här kommentarsfälten och inläggen och man har fått medhåll och det har blivit som debatter. Och liksom. då, har, då, tror jag, då kan man ju påverka om mina vanliga tidigare vänner kanske läser det där och ser att det finns ju faktiskt en jäkla massa människor som verkar vettiga som tycker så här också. Så då har jag känt mig starkt i, i det här. så det men jag, jag menar bara att, att det kan, jag förstår att det är svårt om man inte känner någon eller har, Jag har ju liksom min släkt Eller stora delar av mina Närmsta familjemedlemmar är ju liksom Med på noterna Att, att det här kanske inte är, Eller att det är jävligt skumt helt enkelt Eller de är ju väldigt kritiska <laughs> Också mm. men, Och då är det ju, ganska, då är det ju lättare liksom. Jag blir ju inte utstött liksom från min familj Eller jag, okej okay, jobbet Jag kanske förlorar liksom mitt, det jag har jobbat med Men samtidigt jag jobbar med tågsemesterresor och Indirekt så marknadsför jag ju vaccinet eftersom att få resa är ju ett av argumenten. Liksom. Jag vill ju egentligen inte marknadsföra resor om det innebär att folk ska ta, ta vaccinet. Eh, så För jag tror inte att det är helt säkert eller effektivt eller nödvändigt. Nej, men, för, men det är ju inte du som hittar på Andreas i så fall utan det, det får ju se till att sätta stopp för då. Att, att ja, ja. det ska vara något vaccintvång. För nej. att få resa. <laughs> nej, man skulle ju kunna marknadsföra resor bara till Albanien. Eller till de länder som inte har kontroller. Men just tåg är ju svårt för då ska man ju flyga. Eller vad säger då ska man ju åka ner genom alla andra länder antagligen. Som kommer kräva en massa grejer kanske. Ja nej men jag menar bara att ja, jag förstår ju samtidigt svårigheterna för de som är. Men jag tror så här. Jag tror att det måste komma till en viss mängd människor som ifrågasätter. Och det behöver inte vara, som jag har lärt mig när jag är på beteendeförändring, så kan det räcka med att ett par procent i en population som gör någonting som kan liksom skapa en, en våg av förändring. Mm. Så, så, när vi, så när vi blir tillräckligt många aktiva liksom, och medvetna som tycker och tänker själva och påverkar så kan det liksom, det sprider sig liksom folk. Mm. Bli påverkade till och med de här mest fanatiskt sprut, Spruttroende kommer ju Om några år eh, Säga att ja men det är klart att sprutarna Det var ingen bra idé, det tyckte inte jag heller eh, Fast de tyckte det då Nej men alltså de som inte ens Ändrar sig liksom eh, Som är väldigt sådär rigida Kommer ju då också ha förändrat sig eh, mm. Så att jag tror ju ändå att Att det finns Möjligheter att vända den här den här galenskapen och liksom, Även om de gör allt Kanske snabbare och snabbare Och liksom censurerar mer och mer och, och Vad de nu har kika, liksom Nej men precis och, och, och det kommer säkert att vara så också För att en, en sån här masshysteri Eller masspsykos som jag faktiskt vill säga Att vi har nu mm. Så småningom så vänder den ju Eller så mm. småningom så, så Släpper det va Mm. Men tyvärr så kommer det nog att vara så att sen sådär om en 5-10 år då, de människorna som var mest hysteriska nu, de kommer väl att säga att de stod på barrikaderna och stod för frihet. <laughs> ja, <laughs> ja är ju... då lär man inte få något krädd i alla fall, mm. <laughs> då är det någon ny grej man har kommit på sen, ja. om det här vill upplysa folk om säkert ja och Jag känner igen det där du, du berättar om Facebook. Jag, jag har gjort precis en liknande grej, liksom att, att jag har också varit aktiv på Facebook en del och, och börjat bli vän med dem som, som också delar den här skepticismen kring det som händer nu. Då. Och det är väldigt skönt. Och precis som du säger, så tror jag att jag menar, de gamla vännerna, de kommenterar ju nästan ingenting förutom när de kan. Pek, sätta fingret på något då va mm. men jag tror ju de påverkas eh, också och, och liksom får in i alla fall en vetenskap om att det finns ganska många som är väldigt kritiska till det här som sker nu då mm. och det tror jag är väldigt viktigt och och sen är det ju så jag menar i Sverige så jag menar det som pågår nu det är ju oerhört Tragiskt och allvarligt eh, Alltså det här att man till exempel nu har, har börjat eh, Vaccinera gymnasieungdomar då, ja, då De ska ju lov att få välja detta själva också Det är mm. mm. Men eh, i lite andra länder så, så, så testar man ju olika saker va? Jag menar i Australien så verkar man ju ha flyttat fram eh, Agendan väldigt eh, hårt Alltså där har man ju haft sådana här totala lockdowns och sen så och det här med vaccinpass och sådär. Och det senaste jag såg nu från, från Australien det var ju alltså att man skulle införa ett socialt mediepass. Man, hade man på förslag hur man skulle utreda detta då och då skulle det alltså Oj. vara så att om man inte skötte sig då på sociala medier. Då. Och det var ju inte tydligt definierat. Vad det innebär då. Va? Men då, då skulle man alltså kunna. Stängas av från det då. Så att det är ju totalt. Eh, totalitär. Ja, men... Det är Kina liksom. Ja, jag. ja men alltså, det är ju. Så, ja. Ja, men Australien verkar ju vara någon sorts. Eh, föregångsland. För de som vill ha den här nya. Nya normala. Eller nya världsordningen eller vad man ska kalla det. Eh, mm. Nej men som jag har förstått. Eh, en, en, en sån här teori som folk som har bättre koll eller hängt med längre har sagt Det är ju att man vill ha någon sorts socialt kreditsystem som, som man har i Kina liksom, där man kan eh, ja, men I Kina har man ju det här att ja, men är du regimkritisk eller inte lyder Så kan du, ja du kanske inte få ta lån och din kreditvärdighet sjunker Och du får kanske inte ens lämna vissa delstater om jag minns rätt eller provinser kanske kallas eh, och eh, ja men alltså fast det här då skulle kunna vara ett system som ja, styrs av kapitalistiska oligarker liksom istället och det här har ju varnats för av alla möjliga men jag läste en bra bokrecension här nyligen av som Per Shapiro har skrivit, han är gammal Sveriges Radio eh, reporter och skrev, det här var ju Aftonbladet 2019 så då var det ingen konspirationsteori, då kunde till och med Aftonblad skriva om det. Nej men då hade han kartlagt den här globala eliten eh, som, som styr mycket av, av det som händer. Och eh, målade upp liksom, ja, men det här militärindustriella komplexet och liksom, hur olika maktcentra... Hur man har olika organ för att styra och kontrollera världen på olika sätt. Och nej, men det som var slutmålet, eller slutdestinationen som han såg att det skulle leda till, det var ju en ja, militariserad diktatur, liksom, varnade eh, han för då i den här boken. Mm. Och det känns ju som att det är ditåt som vi är på väg nu, eh, tyvärr, mm. om det fortsätter så här. Så att, eh, ja... Ja, det blir, det, blir, det blir stort och skrammande när man börjar, det, börjar titta på det med de ögonen liksom i den här vinkeln va för att, men man kan ju se det liksom att jag menar, hela hela 1900-talet så har man ju så har man ju infört ett, ett globalt monetärt system va eller pengasystem och det är väl det som är egentligen det stora problemet i botten då för kontrollerar man pengarna så kontrollerar man ju faktiskt allting annat då. Mm. Media och vetenskap och, och så vidare. Så man bestämmer ju vilka som får pengar till det, ena. och, och, och, och, och kontrollerar man media så, så kan man ju så kontrollerar man ju vad som blir nyheter och vad som inte blir. Va? Men, men, men sen så är det ju också så att, att, så att jag menar jag. Vi har ju den uppfattningen här att, att media har varit ett, ett globalt eh, propagandainstrument. Under hela 1900-talet då. Men då är det ju så att för att propaganda ska vara effektiv så måste den ju fungera va. Så att de är ju väldigt eh, duktiga på eh, psykologi och på att utforma saker och ting på ett sätt. Så att, så att eh, alla, så, så många som möjligt av eh, människor då på olika nivåer köper från varje ändan då och går på eh, de olika... Agender som man har då, va? Så, ja, ja men precis Kika lite snabbt här nu på den här Bokrecensionen Och ja, men han beskriver ju mm. ganska tydligt Att det är liksom ja, Hur den här globala eliten då Lyckas styra och Han heter Peter Phillips Den här eh, sociologen Amerikansk författare och sociolog eh, ja, men Det är fyra funktioner Ledarna, byråkraterna, beskyddarna Och ideologerna Och ledarna då som han pekar ut i Knappt 200 toppchefer som styr eh, de största företagen. Och de flesta är då utbildade på de här privatskolorna och elituniversiteten. och De flesta kommer från USA, Storbritannien och Frankrike. Eh, det kan också komma från liksom andra länder. Eh, och Sen är det byråkraterna, det är de globala policyma policymakarna. Eh, det finns olika såna elitorganisationer. Trilaterala kommissioner bland annat. Eh, ja, där sitter de och planerar och så har de ju såna här mellanstatliga organisationer som då implementerar det de säger, Världsbanken och IMF och Världshandels, Världshandelsorganisationen och World Economic Forum och nu kan man väl lägga till WHO, till deras organisationer som de kontrollerar mm. eh, och sen är det ju beskyddarna eh, det är USAs militära imperium, då. de har ju över 800 militärbaser i över 70 länder Eh, och det är NATO ju med där också. De har ju 85 av världens militärutgifter, står det här också. Eh, ja, och sen har de ideologerna, och det är, det är ju media kan man säga. Eh, och sådana här tankesmedier kan jag tänka mig också. Eh, ja, nej, så de har ju liksom alla delarna som de behöver för att genomföra det de vill kan man säga. Mm. Mm. Mm. Och så det ja. finns ju inte längre Den här fjärde statsmakten liksom, Eller media, tredje kanske kallas eh, som, som bevakar Och ska ifrågasätta Politikerna eller makthavarna Utan den, den har de ju köpt upp Liksom 99% av Eller vad, vad det är eh, Och man har liksom ja, De har militären och de har Staten, alltså politikerna Är också liksom USA Är, ja, är tydligare liksom hur man kan köpa köpa politiker uh, mm. så att ja, så man har liksom fått in fått, mutat in hela världen kan man säga i, i deras system liksom. ja så. precis och, och sådär uh, tror jag det har egentligen pågått i alla tider men det har liksom varierat det har blivit lite renässanser och upplysningar och sådär Mm. Genom åren va men, Och det finns ju ett här Gammalt uttryck också att den, den som kontrollerar informationen Har makten va mm. Och Men det är väl kanske det också som vi ser uh, Hända här lite nu Med, med uh, Eller som vi ser, har sett hända nu med internet Faktiskt att de, de tappar ju en del Av sin informationskontroll med det I och med att vanliga människor kan Dels göra sin research och, och prata med varandra då va? För att, att under hela 1900-talet så har det ju varit massmedia var väldigt enkelriktat. Och, och jag, ja, jag tror man, man har ju kontrollerat utbildningar och sådär också va. Vad, vad det ska finnas för litteratur tillgänglig i utbildningarna på biblioteken och sådär För att man märker ju det när man börjar söka i sådana här arkiv för äldre böcker och sådär va. Så hittar man ju mycket böcker som man aldrig hört talas om. Och som ger en helt annan bild av, <laughs> av till exempel medicin. Då. Det finns ju en bok som heter uh, Bechamp och Pasteur. Den kom någon gång på 20- eller 30-talet tror jag det var. Okay. Och uh, den presenterar ju då de här olika uh, teorierna. Då, uh, som, var, uh, som var konkurrerande. I slutet på 1800-talet då. Och det är ju den här terrängteorin och och theory då, eller bakterieteorin va. Och det är ju den som, som virologin eh, utgår från också då. Så ja. Nej, och så jag tänkte på det också. Det är en annan sak som, jag, som vi pratar rätt mycket om i den här podden då. Det är det här med, med kontrollerad opposition och Desinformation och sådana här saker och Vi har ju haft lite 9-11 Som en lite nyckelhändelse I det där och försöka förklara Hur mm. det kan gå till då va? För att, att den tes Vi driver här Det är ju det som Den forskningen här Som heter Simon Schack har gjort då. Han har ju egentligen bara analyserat Bildmaterialet från 9-11 Och kunnat komma fram till att Nej, men vänta lite nu. Hade man filmat någonting på riktigt så hade det inte kunnat bli så sådär. Ett flygplan hade inte kunnat smälta in i en byggnad. Då börjar vi titta på de här offren så kan vi se att men, det här är ju photoshopat, samma bild och så vidare. då man har, han, liksom, Det har inte framkommit några konkreta bevis på att verkligen 3000 människor omkom. då. Va? Och då är det samtidigt så att det... Det är kanske inte så många som har talat om den vinkeln och den teorin då va? Men däremot så får man höra talas om väldigt många andra konspirationsteorier kring 9-11 då va. Att det var Bush och det var Israelerna och det var och eller Thurmite, liksom. Det finns mängder av olika mm. eh, sådana här konspirationsteorier då, men alla har ju det gemensamt att Uh, händelsen faktiskt ägde rum framför tv-kamerorna då men, men att man sprängde byggnaderna eller att man hade några specialvapen eller någonting va mm. men, men uh, den här tesen den, den, den säger som så att nej man sprängde inte de här byggnaderna framför tv-kameror utan de bilderna vi ser av sprängningen de är alltså förinspelad som en Hollywoodfilm då va? Men sen sprängde man ju naturligtvis byggn byggnaderna, men det gjorde man bakom en rökridå den dagen. Så att det var egentligen ingen som kunde se det. För att det var ja, hela Manhattan var rökfyllt. Va? Och man hade utrymt de här byggnaderna. Så det var, det var som en vanlig demolering. Va? Men sen så har man liksom skapat hela den här... Mm. Stora tragiken också då. det är ju också någonting som gör att vi tar in någonting som verkligt. När det är liksom väldigt... När det berör oss väldigt känslomässigt. För vi blir liksom rädda. att har ju ett terroristattentat. 3000 människor. Och det är ju samma sak nu då i det här med corona. att här är det... Här dör människor liksom. Och det är farligt det här. Och det smittar. Då blir man ju också rädd. Och det hjälper ju att vi... Jag kommer, ihåg, jag kommer ihåg när jag såg tonen falla där. Mm. Och ja, det såg ju helt overkligt ut, tyckte jag. Att, att den bara liksom alltså pulveriserades på 10 sekunder eller vad det tog. Jag kommer ihåg att jag kände direkt att det här var jättekonstigt. Mm. <laughs> Hur kunde det bli så? Liksom? Och sen så, så då var jag ju första gången jag var intresserad av av någon eh, konspirationsteori som det kallades, kanske då också. Eh, så att eh, nej, men, så då, ja, men Jag såg ju någon loose Change tror jag hette. Nej, men då visade mm. de ju också såna här videoklipp på brandmän som hade hört explosioner så de, och. Och eh, sen var det den här byggnad 7 också, var är märkligt? Det var ju någon, en, en byggnad 7 som låg någon, några hundra meter bort, eller några kvarter bort, som också helt pulveriserades. Där det fanns huvudkontor för olika myndigheter, och cia kontor där också. Som också bara pulveriserades av friktionerna från Tvillingtornen, tror jag de sa, det var officiella förklaringar. Nej men hela, hela den officiella konspirationsteoriförklaringen är ju helt galen, alltså att att de här sesna att man har övat på sesna plan liksom för att flyga de här stora flygplanen och sen lyckas göra liksom en perfekta liksom vändningar i luften och träffa liksom helt klockrent och att man hittar deras pass också alla passen hittade man liksom ganska snabbt så bland bråten där <laughs> i två plan som har exploderat och under liksom rasmassorna av Två gigantiska byggnader Det är ju helt sinnes Ja det är galet att folk Att hon kan komma undan med Med sådana helt galna lögner Som mm. det jag tycker att det är Eller framstår som Ja precis och det, och det är väl liksom det, det, det där som du beskriver nu Det har väl majoriteten köpt då va Och det, och det är väl kanske de som egentligen inte bryr sig så mycket då va? Utan de Ja Nej. de men sen är det ju en, en, en del människor som, inte, som, som du beskriver här som, som inte ser det som rimligt då va? Nej. Och, och då, då hävdar ju vi att när man gör en sån här operation som 9-11 då vet man det då att alla kommer ut och köpa den här officiella historien då. Och man, till och med så gör man den med avsikt ganska orimlig då. Man kanske hade kunnat göra det bättre än, än de här historierna om passen och, och såna mm. grejer. Då, va? Och det gör man för att, för att man vet, eller man vill att en, en viss del människor ska ifrågasätta. Och sen så har man andra såna här honungsburkar mm. redo för dem. va. Och, och, mm. och jag menar, ett, ett sånt exempel i, i 9-11 då, det är ju de här eh, architects för 9-11 eller truth for då, för 9-11. För de sa ju, det, ja nej det här är en stor konspiration och... Och vi ska bringa rättvisa i det här liksom. Mm. Men i bakgrunden så var det ju det att det vi såg på tv det hände verkligen då va. Men, men det var en kontrollerad sprängning då och så vidare va. Alltså själva förloppet var inte detsamma då. Och så skulle ju de bringa rättvisa i detta Och föra Bush eller vilka det var som de ansåg var inblandade inför rätta och sådär va. Men, men nu har det ju gått 20 år snart då precis. Men det, det har inte hänt någonting nej. kring det då va nej, så då så. kan man ju tänka sig att det skulle kunna vara så att de är den här kategorin kontrollerat motstånd då som mm. ska plocka upp de här som är eh, skeptiska och, och leda dem åt fel håll ändå va när de har sett mm. igenom den här eh, officiella historien då ja nej, men precis ja, men det, den taktiken använder de ju säkert eh. De som vill styra liksom folks uppmärksamhet. Det kan man ju tänka sig. Jag var ju anklagad för att vara kontrollerad opposition också när jag tog bort. Eller vi tog bort några kommentarer var det på kavla ner. För att ja, det, det kan ju spåra lätt. Um, och vi har inte tid liksom att hålla koll hela tiden på vad folk skriver och sådär. Så, där, så vi känner att vi måste rensa lite nu för att vi, vi hade inte riktigt lust eller tid att ta hand om det. Här. Nej, men då var ju någon jättekränkt och skrev. Vi började skriva ut. På olika form att vi har kontrollerad opposition. <skratt> um, så det är ju lätt att kanske. Ja, om man är kritisk så det är svårt att veta liksom vad som är vad. Mm. Men, um. Nej, och, och precis, det är svårt att veta. Och sen är det ju liksom väldigt många människor tror jag som de. För, för att jag menar, jag ser ju det eller jag, jag har ju börjat se det och tänka i de barnen att det finns mycket. Desinformation och halvsanningar Och kontrollera opposition Men sen är det naturligtvis så att För att desinformationen ska fungera Så måste den ju vara eh, Effektiv också så. Och, och den innehåller Desinformationen är ju typiskt med det Att den innehåller väldigt mycket sanning också va? Alltså man mm. brukar säga att den, den måste vara 90% sann för att fungera va? Mm. Så att, så att eh, ja. Ja. Men, och jag, ja Ja precis det är väl ut Jag bara tänkte på det att, att Jag menar med med de här tankarna kring 9-11 då och hur, hur det skulle kunna vara på det sättet va? Att, man, att man har det här man har en lögn i flera nivåer kan man säga mm. skulle du kunna tänka dig att det pågår något liknande i den här corona-historien nu Jag tror att det finns en lögn bara nej jag nej men... <laughs> nej men jag tror ju att det, det verkar ju vara en jäkla soppa av massa grejer alltså det är svårt att Ja. Förstå liksom alltihopa Det är många olika teorier men det är ju, Dels spikproteinerna Är ju en huvudtes Tror jag som många tänker Att eh, det är så Nej men att eh, det här spikproteinerna Som produceras av kroppen då Efter att ha fått den här mRNA Ritningen Att de är ju ett biovapen Eller väldigt farliga i alla fall allt ifrån att det är utstuderat till ett biovapen som ska förstöra människokroppen till att de är farliga och att man inte tänkte på det eller att det bara bara ja, man är inte så duktig tydligen så att man, man råkade göra jättefarliga vaccin som skadar celler och organ det finns det ju flera läkare som säger till att till att ja, men, till att, ja, att vaccinen är någon sorts Eh, att, ja men grafenoxid är en annan teori Att det finns eh, att, det fin att man har tillsatt grafenoxid I den här satsen När man blandar upp det med Har ju några spanska forskargrupp Hittat sig de eh, Att det innehåller jättemycket Så att 99, över 99% av innehållet Som man får i sig är grafenoxid Och att det kan användas På massa olika högteknologiska sätt eh, Ja, det finns en massa forskningsstudier också som, som visar att grafenoxid man har studerat det, hur man kan använda det för att leda ström och att det kan bildas som, som transistorer om man liksom, med hjälp av elektromagnetism eller radio mm. man nu gör. Eh, och att det, så det är en teori att man liksom vill, ja men då kommer det här med chip teorin in tänker jag. Ja, ja nej, nu får vi nästan, det finns så mycket Teori ja. Ja, nej, Man kan ju jag, säga det om, det, om den du var inne först, då, den, va? som, som den, liksom. först ja. uh, Nej men precis så, Jag tänkte redan, du var inne på den här Först om spikproteiner, För den har jag hört lite också då. Men då förutsätter ju den att man har uh, Isolerat eller identifierat Det här viruset då Som man pratar om Som orsakar det här coronan, Och ett SARS-CoV-2-virus Nej, just det. Och det vet du. du har ju lyssnat på Vi har ju haft han, John Blade här på, på podden Som har tittat mycket på det här Och han har faktiskt eh, i dagarna Jag tror han har publicerat det på Facebook också Men han har ju skrivit till eh, Folkhälsomyndigheten Och det har ju många andra människor världen över Skrivit till de här myndigheterna och institutionerna mm. Och eh, begärt ut belägg, bevis för ett SARS-CoV-2-virus och verkligen definierat frågan då för att då är det ju så att inom virologin så har man en definition för isolation som egentligen inte betyder att man isolerar någonting så att ja, då man, man får liksom formulera frågan på det sättet att man menar isolation i ordets normala betydelse då va men då har jag alltså han fått tillbaka då att nej det har vi inte nej, just det mm. Så, och då blir det ju så, lite med de här grejerna då, att ja, om det nu skulle vara så då att, att man inte har isolerat något virus, ja då måste det ha varit väldigt svårt för att säga omöjligt att utveckla några vacciner som har någon som helst effekt va. Och om det skulle vara så, ja då behöver man ju egentligen inte ens fundera på vad det är i sprutan som är konstigt. Om det är mRNA eller om det är spikproteiner eller om det är grafen eller vad det är va. Det finns ju ändå ingen större anledning att tala i så fall. Så liksom då, då faller du ju ihop mm. eh, fullständigt mm. om det skulle vara så. Mm. Ja, mm. precis. Mm. Ja, det de vill skapa är rädsla. Eh, det är att eh, man ska bli smittad. Det här med smittsamma sjukdomar att de vill få bort det ifrån att det handlar ju om hur man sköter sin egen kropp vad man stoppar i den, att man stoppar i rätt form av livsmedel som man då på officiellt sätt man propagerar för helt felaktig kost så det är tysterna får gå och lära sig felaktiga kostråd mm. och så skapar det sjukdom ja. så, och så vill man få det till att när människor då får sådana här symptom att man rensar ut sin kropp för all den här dyngan som de trycker i sina kroppar då är det någon, någon så här smittsamt virus som äh, florerar runt som man har lyckats fånga då istället för att titta på vad, äh, ja, vad är det är att stoppa i mig. Mm. Mm. Alla råden har ju varit helt galna utifrån att alltså, man ska stärka sitt immunförsvar. Om man nu tänker att det är bra. Ehm, nej, men att man ska isolera sig, man ska vara inomhus. Man ska alltså, knappt få röra sig. liksom det Man ska ju... återandra sin egen... Ja, om ja, ja. man sätter på sig <laughs> de här handsmaskerna så liksom, ja. att man inte får luft ordentligt och kan bli bakterieinfektioner och så vidare. Mm. Nej, men så det är, ju, det är ju helt galet. Liksom. Och munskydden också är ju liksom... Vad jag har sett så finns det liksom inga studier som säger att de funkar. Så att kräva att folk ska ha det det är ju bara det är någon sorts symbolisk grej att man ska visa att man lider eller att ja, hålla folk rädda liksom. Jag tycker det ser märkligt ut tycker jag när folk går runt om de här skyddarna. Alltså, nu är det inte så många som gör det här i Stockholm i alla fall. Men, men ja, när, man, när det inte funkar liksom, varför? Var ska man ha det? <laughs> ja, den, den är väldigt märklig ja. För att jag mm. har ju blivit en sån här Men som du säger, det är ju inte så vanligt för, Förekommande i Sverige Men jag kommer ihåg, för mm. det var väl ungefär ett år sedan Nu när den här, det kom ju ut en, Det fanns ju en välgordansk studie mm, eh, Som man hade gjort Och där kunde man ju inte visa Någon förändring då Vad det gäller ja. covid-smitta eh, Om man hade munskydd Nej. Eller ej då Nej men det ja. finns ju 7-8 studier Såg jag någon som hade refererat till Och ingen liksom visade att det hade Någon, någon liksom statistiskt säkerställd effekt Så att eh, Ja Och det sa man ju själv också från början liksom. Till och med WHO avrådde ju från det i början liksom. Att det mm. kunde bilda Sprida bakterier istället Eller skapa infektion mm. med bakterierna Så att det är så, ja, det, är så det är märkligt också. Men eh, ja med virus Virusteorin eller vad säger jag eh, Ja, nej, precis. Nej, men jag har också hört uh, den, eller sett uh, läkare och andra som, som har sagt det, att viruset inte är isolerat. Mm. Uh, nej, men så att jag är. Jag, jag vet inte vad som stämmer, men, men jag märker att något inte stämmer. Alltså. Men, mm. <laughs> med det som ja. sägs så det ska göras. Och... Precis. Det, det är det att folk måste ju bort från det här auktoritetstänket att. Uh... För att kunna uttala sig om, om virus och så vidare så måste man vara läkare. Men är man läkare så har man ju gått en utbildning som är betalad av läkemedelsindustrin som bygger på the germ theory. Mm. Alltså inte den andra terängteorin då. då. då är ju allting som man lär sig ifall grunden är felaktig så är ju hela utbildningen felaktig också. Så då kan mm. ju inte läkaren annat än att skriva ut mediciner som inte har en egentlig, den effekten som den avser sig ha då. Utan Nej, den mer skadar patienterna äh, än var den mm. äh, skydda. Och det blir väldigt så även om man då är lite kritiskt till just det här vaccinet som läkare så är det ju väldigt svårt, för det är ju inte någon av dem som jag kan se som går ut i de här kampanjerna som är kritiska mot covid-19-vaccinet, som är kritiska mot vacciner i allmänhet utan de tycker att de här gamla, beprövade vaccinerna, att de de bör man ju ta då. Äh, men det är väl det bara de behöver säga också för att Kunna behålla sin titel och kanske sitt jobb och den lukrativa lön som det uppringar att, att ha den här titeln. Men vill man åt sanningen då så måste ju människor bort från den här auktoritetstroende. Tänker jag. Mm. Ja, mm. ja men precis. Nej, men äh, mm. det finns ju. Ja, äh, äh, jag har ju sett många läkare som har varit kritiska. Och, och som har sett Olika effekter på sina patienter Alltså dels har ju folk blivit sjuka Och fått stroke och myakardit Har man ju erkänt med den här hjärtmuskelinflammationen Som, är ganska, som har ökat Jättemycket bland unga och, och märkliga blödningar För kvinnor Och menstruation som har liksom Rubbats eller kommit tillbaka, Eller försvunnade Ja det kan man allt möjligt verka som Nej så saker händer ju Så frågan är varför liksom men, eh, men någon läkare sa ju att han hade sett Jag tror det var hälften av hans patienter Som hade blodproppar Jättesmå blodproppar Som inte kanske ledde till Stroke direkt men som ändå Kunde mätas med den här metoden som man hade och Som, som blev Visselblåsare då eh, Nej men så att någonting Gör de ju men Frågan är varför och Vad de gör liksom. eh, mm. Så så att, men det känns ju inte som att det är gott syfte Eftersom så många blir sjuka och dör till och med mm. Nej, tyvärr Och jag, jag såg mm. en irländsk läkare som också gjorde en, en, en video Som inte var på Youtube då Den hittar man bara på Odyssey tror jag det var och hon, och hon pratar ju också om det Hon, hon jobbar ju på ett eh, intag då Och och såg ju väldigt mycket dubbelvaccinerare då prata mycket om som hade väldigt mycket problem och såg jag alltså, sa ju det mm. att hon hade jobbat i, i kanske 20 år och hon såg ju åkommer på unga människor som hon aldrig någonsin tidigare hade sett då. Mm. Nej. sen så blev hon ju avstängd då. Ja ah, just det. Just det, just det. Ja, men jag pratade ju med en en kvinna igår som också är kritisk Till det som sker Nej, men hennes mamma är ju sjuksköterska Och eh, Hon känner ju att hon ger dödssprutan liksom, När hon gör det Jag vet inte om hon fortfarande, fortfarande gör det Nej, men så att hon hon, vill ju, hon var ju beredd att berätta liksom, Vad hon upplevde eh, När hon gör det här eh, Så att jag hoppas att, att hon får möjlighet att göra det eh, För någon journalist Som inte är eh, betald av de som driver på alltihopa mm. så, äh, men så det behövs ju mer Modiga människor Som, som vågar träda fram För det, det, det måste ju vara Ganska många nu som, som ser saker och inser saker Och förstår att ja, Hur det kanske hänger ihop Och som är kritiska Men som fortfarande är rädda liksom, och Låter rädslan styra eh, Som måste kriva fram liksom, Om man ska vända på det Mm. På nej, men En sån här grej som jag har diskuterat idag Är olika såna här trådar eh, På du tyvärr <laughs> Använder många fortfarande mm. men, eh, nej, men det är ju det här med statistik Det märker att det har ju kommit fram I Israel och andra länder att, eh, att, det är, att det är folk som har varit Dubbelvaccinerade eller helt vaccinerade Som har blivit sjuka liksom, Och ligger inne på IVA och så där. Men, men i Sverige så har det ju Bassonerats ut här nu sista dagarna. Det är de ovaccinerade som, som är mest sjuka och som är på IVA nu och är unga. Och att de är oansvariga. Så det där jag har inte riktigt köpt det där för jag känner att det går inte ihop liksom, med rapporter från andra delar av världen. Så vad är det som inte stämmer? Eh, och nu håller vi på att försöka förstå det där. Och eh, nej, men en, en sak som, som inte har utretts klart ännu men som, som skulle kunna förklara det är att tydligen enligt Folkhälsomyndigheten när en rapport på det sänds så räknas man som ovaccinerad ända till 21 dagar efter första vaccinationen. Så du måste ha tagit fullständig och så måste det gå sig en dag innan innan de här 21 dagarna har gått så är det fortfarande ovaccinerad enligt deras definition då. Mm. Men, men eh, grejen är att Du kan ju få Många får ju ganska allvar, eller biverkning Det dör till och med efter första sprutan Och inom 21 dagar alltså, Det kan ju ske efter några dagar bara, Eller efter en vecka eller två veckor Så att om det är så som det verkar Att, att man räknar på det sättet Då är det ju extremt eh, Vilseledande det man håller på med när, Alltså då använder man ju de här Som kanske har blivit sjuka av vaccinet Som ett argument för att Fler ska ta vaccinet. Men, mm. ja, de, så, de var vaccinerade men de räknas ändå som ovaccinerade då? Eller de, ja, det, de... har bara, det har inte gått 21 dagar Nej, så då är man, har... man inte fullt skyddad. Så då är man ju inte vaccinerad. Liksom. Då, är det, då har de ju bara klantat sig och inte vaccinerats till snabbt. Så de har blivit sjuka. Eh, så. Men det det har man, ju, det man har sett från hela världen det är ju att när folk Alltså att, att sprutorna är det som sprider eh, sjukdomen eller smittan eller vad det nu är Alltså det har ju, smittotalen har ju gått upp i, i alla länder vad jag har sett Liksom mm. kort efter några veckor Eller ja, direkt nästan när man har börjat liksom, med massvaccineringen Men det här skulle ju kunna vara ett sätt då att eh, ja, Försöka bortförklara det liksom, Eller skifta fokus liksom mm. Eller hitta på en annan förklaring Helt enkelt så det, är ju, ja men det är ju sån här propaganda Som man översköljs med varje dag det är, bara, det är ju nya grejer hela tiden Det var ju, det var ju förra veckan den mest absurda propagandaslaget Det var ju den här, det var en eremit I Turkiet Som hade kommit ut och, För att han skulle ta sprutorna Och han skulle ta alla tre så han. han tyckte alla skulle göra det Och så var det en bild på någon eremit Påstås det Alltså det var ju helt absurt Alltså om man, om man är kritisk så tänker man Det här är, ju, det här är intressant. Alltså, vad intressant Nu sitter de och garvar liksom någonstans På något propagandakontor liksom. Jag tyckte att det var roligt liksom. nej, men det så Nej, Absurda grejer De hittar på men, nej, men sen är det mer och sen är det, ja, det finns ju ett annat exempel På propaganda Det är ju den här Som en journalist har avslöjat nu herr Shapiro som jag nämnde tidigare Han har startat Folkets Radio heter Han har gjort några avsnitt om om eh, de som är kritiska och att barn ska vaccineras och så Nej, men han, han gjorde ett program om eh, MSB och Andreas Önnerfors bland annat. Mm, Eller, om... Just det. Mm. Ja, mm. precis. Nej, men då avslöjade han ju i det programmet att den här Andreas Önnerfors, som kallas konspirationsteoretiker-expert, att han dels är högt... Eh, Högt uppsatt, eller om man säger, eh, jag tror det var riddare inom frimurar. Eh, frim högt, ja, man riddare, frimurare, riddare. Ganska mm. högt upp. Jag vet inte hur högt, men väldigt högt tror jag. Eh, frimurare. Och dessutom så presenterades han på något sånt här event för frimurare som underrättelseagent eller officer. Och när han ringde upp honom då, Per Pi och frågade den här besönende få som han, han valdes, så sa han ju bara att han inte hade några kommentarer. Liksom. Eller det vill jag inte berätta <laughs> så, att, så, ja, nej, men så Då ringde han upp Sveriges Radio så Visste ni att han är liksom frimurare Och underrättelseagent kanske bara, Nej nej det visste ni inte eh, Få kolla om inte använder han då Eller presenterar han som betald Underrättelseagent som ska vilseleda folk Eller om, eller om de <laughs> Glömmer bort det första gången också mm. eh, Nej men så det är ju Helt absurt, han får ju uttala sig i media liksom, Avfärda alla som är kritiska När han själv är en antagligen konspiratör <laughs> nej men det var vad de gör de här finurarna men det verkar vara skumma grejer eh, eller de har ju hemliga ritualer och så vidare, eh, men, och sen jobbar han för den här underrättelse, så alltså jobbar han ju för underrättelse liksom någon eh, uppenbarligen tyder mycket på då när han presenterar sig själv som det Uh, <skratt> ja, precis. Och sen så har han, han har ju. Du, du nämnde den här. Han har ju skrivit en rapport då för MSD där han Just har it. analyserat det här med konspirationer och konspirationsteoretiker. Och då kommer han ju fram till att de här människorna som tror att det finns eh, hemliga sällskap som styr världen och sådär. Eller som konstruerar. De, de är ju, mår ju väldigt dåligt va. Och ja, om man skulle misstänka att det var något konstigt med Nile även, även, då är ju steget väldigt eh, kort till att man eh, utför terroristattentat och så vidare. Då. De är väldigt farliga de här människorna då, ja, det där... Så att det är ju väldigt liksom demonisering av ett ifrågasättande eller ett, ett, ett, att man misstänker att det finns några konspirationer och sen vet jag en annan grej också om det här också det är ju det att han Andreas Önnefors han, han har ju obligatoriska föreläsningar också för myndighetspersonal mm. i Sverige då som de måste lyssna på honom mm. när han i sån här webbkonferens då när han mm. Pratar om det här med konspirationsteorier då. Precis, och, det, och det är precis det säga säger. Det blir väldigt intressant om med tanke på den här bakgrunden som man har då. Att han är en. Han, han har ju sagt det själv med sina egna ord. Han är en högt uppsatt mm. eh, frimurare. Och han mm. vill kalla sig för underrättelseofficer. Men han kan inte förklara varför han vill mm. göra det. Han mm. gör ju det också. Mm. Så att, ja. Nej det, det börjar lukta ganska illa. Svara mm. ja. Ja, ja men Det var ju någon som man skulle ha fått möta antagligen. Jag var ju tillfrågad när vara var med i Nyhetsmorgon där efter att Jag var ju på semester då så jag kunde inte. Nej, men jag kan tänka mig att då hade ju han suttit i soffan där och kanske Rickard Bergström eller Mattis Helberg och så hade jag fått säga något. En sekund, och sen hade de sånt, så <laughs> hur galen jag var ungefär. Det kanske var lika bra att inte kunde. Uh, nej, men så det är ju, ja, nej men det är ju propaganda liksom på, på alla möjliga sätt och nivåer mm. som, som man har att ta, äh, försöka avslöja och Nej men det jag tänker som behövs nu Det är ju någon sorts kritisk eh, fakta Alltså faktagranskare har ju blivit inne Men de är ju inte oberoende Någon av dem antagligen eh, Utan ja, men vissa betals ju av läkemedelsindustrin De som granskar liksom eh, Det som skrivs om deras läkemedel Och avfördar Det som skrivs som bullshit Eller fake eh, Nej men så det, borde, det behövs ju en liksom menar, En crowdsourced, Folk eh, faktagranskningstjänst har jag tänkt, just när det gäller covid så det är väl nästa grej jag ska försöka lägga tid på nu mm. Uh, mm. Men det här blir helt ja, ide ideella projekt för dig då för du har ju tidigare kunnat leva på det här med tågkampanj och sånt Hur? Ja, mm. nej precis nej, jag har inte tänkt igenom exakt någon affärsmodell på det här men, <laughs> mm. nej, men det skulle man ju kunna ha crowdfunding kampanjer tror jag för att, för att finansiera de här Eh, eh, vad man ska kalla det avslöjandena. Eh, eller liksom, man får ju rikta in sig på olika medierapporteringar eller påhitt. Liksom. Mm. Ja, men det tror jag man ska, kan samla in pengar, tror jag. Mm. Eller så har man en förening där man har medlemsgifter, eller så. Så ja, det finns ju journalister som, som finansierar sig delvis, tror jag, via, via sådana här bidrag, liksom Patreon eller så vidare. Nej, mm. så det ska jag kika vidare på. Men det, det borde gå tycker jag Alltså det finns ju ett intresse tror jag mm. Hos många Att kunna ha, jag menar, ha en pålitlig källa Där man där kan, där kan det ju vara massa människor Som liksom hjälper till och avslöja grejer Och hitta källor Och, och liksom Absolut. lägger ut jag hoppas det, att det fungerar, men problemet är att man blir för då så, så kanske bankerna börjar ge sig på betalningslösningar så att man stänger av Paypal mm. och möjligheten mm. att ta emot Swish-betalningar för att man ska redovisa allting för att man behöver ha kundkännedom. Mm. Ja. Så de börjar ju oh, liksom ja. ge sig på ens eh, ekonomi så att man inte har möjlighet att, eh, att betala sina räkningar. Det är ju där de vill klämma åt den främst. Då. Och, mm. och i sanningen... Eh, eller Sanning är ju ingenting som någon betalar pengar för utan det är ju. Man märker mm. det liksom när det är reklam för någon produkt och så vidare. Så alltså människor, de står ju där och, och berättar hur fantastiskt den här produkten är. En, en liksom en lite idrottare kan sätt, säga hur bra den här, eh, vad heter det? Nippon, soppa eller någon sån där produkt med fruktansvärt mycket socker i det Samtidigt som de är jättesmala och så vidare. Men de gör ju det bara för att de, mm. de får pengar för det. Mm. så att sanningen om någonting är jättebra och så vidare så kommer du sälja sig själv då, mm. då behöver man inte ha någon, någon reklamkampanj nej, nej, precis mm. uh, ja precis någonting som jag vill tipsa bara också om Andreas, mm. jag, jag slängde in det här i chatten då eftersom du pratade om projekt och sådär för att den här Stefan Lanka han har dragit igång ett väldigt intressant projekt som heter Projekt Imanuell då Mm. Och eh, det finns två väldigt bra videos där. Eh, och eh, han har, den, den senaste videon har precis kommit då va? Men han, han tittar ju på det här med, med eh, eh, ja, den här coronakrisen då. Och, men han, han riktar in sig på den här frågan då. Kan vi verkligen säga att det existerar ett virus då? Det är ju den mm. frågeställningen han har då. Okay, så att Men eh, ja, det är jätte... Ja, jag är väldigt glad att se dig här <laughs> om det är som man säger så att, mm. att liksom för vi, vi behöver verkligen ha människor som, som har lite handlingskraft och aktivister och så sådär som, som väcker upp människor för att nu, nu måste nu måste det ske alltså jag menar ja, när man fattar något sådant här vissa av oss, vi känner att vi har en skyldighet att göra någonting och det har i alla fall jag känt när jag har förstått de här sakerna i, i några år nu då men det, det jag och Martin har gjort är ju det att vi har dragit igång den här podden då och suttit och pratat om de här sakerna. Mm. Och, och våran bild av det då. Va? Och, och, och, då och våran tanke med det, det är väl liksom också så här som jag brukar säga. Då, att, för att För att man ska kunna lösa ett problem så måste man förstå det. Det, det är alltid utgångspunkten då. Va? Och det är inte bra om man försöker lösa ett problem innan man förstår det fullt ut då. Va? så att, Men när man väl tycker Så jag har förstått det, då är det ju viktigt också att vi, att vi verkligen gör någonting konkret och, mm. och försöker att och, och, och lösa de här problemen. Så. Ja, men precis. Det skapar ju någon sorts tillfredsställelse, eller mindre frustration i alla fall, när man gör något mm. åt det man tycker är helt fel liksom, eller galet. Men ni gör ni musik också? Jag tyckte jag hörde någon äh, låt efter efter den här paneldiskussionen var det väl mm. fyra ja. chansk? Ja, det är vår ja. vän och samarbetspartner i Italien som gör mycket musik. Det är Simon ja, ja, ja. Chek. Han har ju ett band som heter Social Service. Ja, ja, ja. Man, man hittar på Bandcamp. Han, han gör jättebra musik. Och sen så Martin lägger ju in lite olika låtar- Mm. Jag brukar... Efter en frihand Precis, Som jag bruk... säkert blir för ja. en vacker dag <laughs> det, kommer, <laughs> det kommer nog bli men, men jag brukar välja eller känna av lite Vad, vad samtalet har kretsat kring Och så försöker jag hitta någon, någon Bra låt där man hör vad artisten Säger eller sjunger Och, och som passar in mm. till det man har Just pratat om då så att, Men jag tror jag har en på lager här Jag kommer inte riktigt på titeln Men jag är ganska säker mm. på hur jag ska lägga in efteråt så. Ja, men Det låter bra Nej, mm. men Jag lyssnade ju på förra låten Tyckte jag var bra på det här programmet när ni hade 5-6 stycken tror jag var så att det. var det förlåt. Vad var det, för låt? Vad var det för låt när ni ja, Det var någon proggyaktigt proggylåtar. Nej men då när jag lyssnade på den så kände jag eh, mig positiv. <laughs> nej, men då, då kom jag på en grej som jag, eller jag, det var mycket kommentarer då den period då så, så tänkte jag så här att nej eh, foliehattar är ju dagens eh, punkare. Alltså, vi skiter i uh, Vi tänker själva Vi skiter i vad folk tycker Och, och går vår egen väg liksom. Så det var den känslan Jag fick lite grann också När jag hörde ett program Och den där låten Ja, det var Sumpa, Nya Normala var det Ja, men så var det ja Just det that, här tre, Trevlig och tyst som träffat uh, personen i uh. Stockholm Som gör lite låta på det här temat Så att Ja, just uh, uh, uh. Nej ja, men jag tror ju på det att... Ja men reklaima foliehatten som du är inne på också. Mm. Att ja, men göra det till... Ja, alltså, det är ju fan en att våga bära foliehatt liksom. Att tänka själv, det är ju stort. Mm. Det är ju, mm. det är ju men, ja precis. Och det är det man... Man har ju bara en kort tid här på jorden. Och ska man leva den och, och, och på knä och, och, och leva mm. för att hålla upp ett fördjugigt system. Alltså vad, vad anser man att ha att vara ens uppgift här på jorden då? Att äh, bara ljuga och se till att de som kommer efter dig får det mycket sämre än vad du har haft alltså, det... Eller hålla på med självcensur liksom och inte våga ja. säga vad man tycker. det är ju ja. liksom Då har man ju inte, varför ska vi ha demokrati och yttrandefrihet om man inte ens vågar använda det för att man är så rädd? Liksom? Då är det inte på riktigt... Nej. Nej, det är en kuliss <laughs> så, det här. Man säger ja. att man har yttrandefrihet och demokrati och så vidare. Men innan så har det inte varit så många som har stött i den här magiska väggen då. Och fått uppleva det som du just har fått uppleva. Men det är ju många mm. tidigare innan dig som har fått uppleva det. Kanske inte inom vaccinområdet, men kanske inom invandringskritikområdet. Där är det ju många som har fått, fått samma erfarenheter som du har fått just nu då. Så att, mm. men... Det är bara att försöka hålla ryggen rak och uh, veta att man gör rätt och så uh, ta ut en, en riktning man ska gå och så bara gå till hållet, och sen så får det bära eller brista. Att uh, det, läget nu ser ju ganska. Det är ju ett väldigt allvarligt läge vi är. i. Uh, vi vet ju inte om, om det kommer gå bra eller inte, men det vi kan göra är att, att, att ta ut en riktning och uh, gå, försöka gå till hållet i alla fall. Mm. Mm. Och ha kul på vägen Ja, kul på vägen Ja, precis, exakt Man ska leva också Och, det, och, och jag mm. tror att en av de största Farorna för oss Det är väl det här att vi håller på att bli rädda För massa saker va? För att om vi, om vi slutar med det Och, och lugnar ner oss lite Och, och, och börjar prata med varandra och, och, och, och precis som du sa Vi börjar tänka själva också Vi sätter på oss den här foliehatten Och börjar fundera så uh, tror jag det kan gå mycket bättre också. Mm. Ja, men foliehatten, det är en tänkarhatt. Ja, precis. Det är, det är den nya tänkarhatten. Ja. Ja. Där har vi det. Ja, precis. Den kan man. Ja. Nej, men, ja, men när man börjar prata med folk. Jag hade ju... Jag har ju efter artikeln där Så det är väl en del som har läst den liksom, Så stötte jag på min granne här Som, som jag inte ja, har pratat med men, men han tog upp det själv liksom Att han hade läst artikeln och tänkte Okej okay, nu får vi se här Grannsen hur det blir Nej men då visst han var ju extremt eh, Fogliga mm. <laughs> Men han hade ju Massa grejer för sig Och koll på grejer som inte jag visste Och vill jättegärna dela med sig av alla sina kunskaper och sådär Nej men så det vart ju jätteroligt så att jag tänker att det är fler än man tror som, som har uh, tänkt själva liksom och, och ja, är intresserade av, av de här frågorna. Eller liksom. mm. Man borde kanske göra som nu, nu ska man kanske inte blir då, men de har ju det här att de Avslöjar sig för, för varandra Genom olika gester och sånt Att man kanske ska ha någon vit anbindel Eller jag brukar trycka upp sådana här t shirts med olika Tankeväckande budskap om Allt möjligt för att Väcka människors förmåga mm. att tänka själv Och det, är väl, det händer väl inte allt för ofta Men ibland kommer det faktiskt fram människor Och fan schysst t-shirt av Och så har man igång äh, konversationen Och då vet man att man har en lika senare annars är det ju det är väldigt mm. svårt att, ja, man vet ju hur de flesta, 90% av uh, de man träffar, de tror ju på media på ett eller annat sätt. Så att det blir väldigt svårt att skapa en meningsfull mm. konversation utifrån det mm. man själv känner till. För att deras uh, referensram är ju helt annorlunda än min referensram. <laughs> Och jag, jag känner till deras referensram men de känner inte till min så att det blir som, uh, ja, man... För att kunna ha en vettig diskussion med dem så måste man ju sätta sig och förklara för dem hur, hur allting ligger till. Och det har man, det man ju aldrig tid med. Och det är ju dessutom väldigt få som vill höra på en sån utläggning för att det kommer mm. påverka deras liv då. Men vi har, vi har ju svaret här då Martin, det här ja. tecknet. Jag menar, alla har ju aluminiumfolie hemma. Ja! Det bara att göra sen här gå ut och gå <skratt> ja, <men just> <skratt> se om man träffar på någon. Det, ja, det kan man ha när man går ut och vill väcka en Nej men jag... Jag fram en annan. Det fanns ju sådana tankegångar bland folk som var kritiska till lockdowns eller restriktioner och massvaccinationstvång och sådär. Nej men då tog jag fram ett förslag som var en sån här brödklämma eller sån här som alltså man har på brödpåsar de här vita mm. lite bredare liksom. ja, just... ja. sån tog jag och så satte jag en säkerhetsnål igenom och satte på bröstjackan, liksom. bröstslaget på jackan mm. så jag har en sån i alla fall. Mm. <laughs> ja, den är det, var... det är ju bra. det är har ju alla hemma en sån. Ja, det kan man ja. göra själv faktiskt. Mm. Mm. Så det är förslag här om, om mm. folk vill bli gärna som lyssnar på den här podden. Uh, ja, nej men det är en bra idé, det tycker jag absolut. Om inte myndigheterna själva tar fram något ännu flashigare. Ja. <laughs> en lite schärpa. Ja, eller liksom eller eller <laughs> ja. rör till det. Ja. Alltså. Ja. ja. Nej och sen tänkte jag på det också, det här med folk vaknar upp, alltså, för det gör de verkligen och jag, och jag tänker på det som sagt, jag har också varit en del på Facebook och ibland så kommer det ju upp sådana här liksom från VO då va, och mm. det är så bra att vaccinera sig, mm. då tycker jag det är roligt att gå in och titta på kommentarerna okay. och vad är de översta kommentarerna som har allra flest likes, jo det är de som är kritiska mm. och som säger att nej det här funkar inte, det här var inget bra Nej och det är också, tycker jag, en, en, en signal på att... Ja, det är rätt mm. många som har börjat fatta nu. Mm. Ja, men precis. Jag såg ju också det. Region Dalarna har ju börjat köra ja, en massvaccinationskampanj. Och det gick in där också. Eller jag fick tips om att gå in där. Och då var det också så 5-6... Eller alla kommentarer som jag såg var bara Ty så i ifrågasatte. Ja. <laughs> ja. Så att... Ja, nej men det, det händer grejer. Mm. Känns det som. Mm. Yes... Tack så hemskt mycket för att du fick ja. prata med mig. Nej, men tack så var... uh, vi, uh, vi kanske ses då. Man kanske ses, uh, ser en uh, sån här uh, plastklämma eller en foliehatt på stan. Då. Mm. Absolut. Plastklämman har ja. i alla fall. Ja. Mm. Eller, på någon, uh, dem... eller på någon demonstration ja. kanske. Ja men absolut. Det, det tycker jag. Eller det kan behövas. Mm. Ja, det är viktigt också. Det är väl en uh, worldwide demonstration i, i Stockholm nu den 18-17? Äh, ja, just det, just det. Och sen ja, kanske har... det kommer något mer i höst här. Vår misstanke är väl att de har släppt lite på, på tumskruvarna nu över sommaren och låtit oss andas ut lite när de själva också har behövt ta semester. Och, men nu i höst mm. så finns det ganska hög risk att de, de börjar ja. med nya restriktioner igen. Ja, men det blir väl lambda-varianten som kommer. Ja, de <laughs> tömmer ut hela grekiska alfabetet. <laughs> ja, jo, det lär ni göra. Men vad tror du om det då? För det har ju varit på nyheterna. Andreas. Det här med att eh, Danmark ska släppa sina restriktioner. Alla coronarestriktioner den 10 september. Ja, men just det. Jag läste också. Det ja. tänkte passar passar passa på att åka ner då. Nej, men alltså, man kan ju önska att det håller i sig. Och att det, det är protesterna som har gett resultat Eller att de har insett mm. eh, Galanskapen eh, Nej jag vet inte nej, Men mycket tid, eller Det känns ju som att det bara är tillfälligt kanske Att det kommer mm. bli som, Hårda restriktioner Det kommer en ny variant Och så får man säga att man i alla fall försökte liksom, att, Nej Tvungna mm. nej, men Jag såg någon dansk parlamentariker Som hade anmält eh, han hade blivit anmäld för att han inte tog PCR-testet var och mm. eh, skulle få betala massa böter. Men då hade han istället stämt advokaten eh, eller vad säger åklagaren och sagt att han ville ha 300 000 eller vad det var eh, för eh, som, som eh, om de inte de hade två veckor på sig eller vad, och visa upp någon sorts bevis på att eh, var det PCR-testen eller var det viruset? Ja, ah, nu minns jag inte. Men han hade ställt dem i alla fall, ultimatum. Och då hade de mm. backit, så han hade klarat sig. Ja. Så han menade att man skulle anmäla dem eh, som utsatt, utsätter dem för olika övergrepp. Han tyckte att här PCR-testen var ett övergrepp att man stoppar in det här långt in mm. i, i näsan och att det kan skada liksom, eh, järnbar järn eller vad det är. Eh, mm. och, eh, Ja, han såg det som liksom någon sorts våldtäkt eller övergrepp. Liksom, och Han tyckte man skulle anmäla dem för mordförsök. <laughs> och, mm. eh, ja, gå hårt mot hårt. Liksom. Och mm. inte god godkänna någonting. Liksom. Civil ja, men Det tror jag också på. Jag tror verkligen på att ja, man inte ställa upp på, på de här galenskaperna. Liksom. Väga, mm. Bära munskydd, vägra hålla avstånd, vägra ja, men det som de försöker liksom tvinga mm. en att göra. Som inte har någon vetenskaplig grund. Ja, så och jag bävar inför tanken ja. att behöva besöka något sjukhus nu. För det, jag har ju hört att det, de är ju jättestriktade med munskydd. Och att man kanske behöver testa sig mm. om man ska komma in och så vidare. Och ja, ens, varit... att de kan neka en vård om man inte, om man vägrar testa sig också. Att, uh, att det kan till och med gå så långt. Ja, nej, men vissa verkar ju mer galna än andra. Eller besatta. Mm. Nej, men jag var ju på en akutmottagning i Stockholm. Kollade upp handen här. Nej, men då hade jag ingen munskydd. Det gick bra faktiskt, läkaren tog av sig också munskydd ganska snabbt när vi kom för mm. deras rum och sådär så att äh, det finns ju säkert många som också tycker att det är tokigt liksom, jag har pratat mm. med folk på vårdcentralen också som sitter i munskydd och bara tycker det är helt fruktansvärt mm. men så mm. äh, ja, ja det, är, det är ju farligt att gå omkring med munskydd under långa perioder alltså man, ja. man, man, man bygger ju upp koldioxid i, i blodet alltså och det, är, det är inte bra. Mm. Så. Mm. Ja, ja, ja. Yes. Men, äh, right. Tack så jättemycket Andreas. Ja, tack är med. Ja, och tack alla lyssnare för att ni har hängt med för oss ännu ett avsnitt. Och får se på återhörande. Ja, och så går ni, upp och lägger, går ni in och lägger upp i bild på kavla ner där. Ja, det också. tycker jag också. Ja, Kavlaner.se mm. Okej. Okay. Tak för, för att lyssnat. This is a violation of our policy section violation act I refuse to see the doctor with a touch of the flu? I'm kinda skeptical of what he told me to do He said that I should lock myself inside my room for a year shut my non-essential business down and cower in fear I said doc, I don't know, that seems so out of line Give it three, maybe four days, I bet I'll be fine He said no, you must not, you must wait for the shot Everybody's gotta get it or society stops I said, Doc, I don't know, is that all really true? These shots are brand new, they ain't fully approved He said, no, you can trust us, it's the latest in science Never mind the people dying, just give up your compliance I said, Doc, you must have me mistaken with someone pliable I can't trust you if none of these companies are liable So I'm gonna stay the course like a one-way road Take your vaccine and shove it, I'ma just say no Just say no, no, no, no. Just say no They what? Just, they, they, they, Just say no, to the war being waged on our minds and our bodies and our soul, they ain't looking out for you, it's a scam and it's all about control, so doing what they say won't make it go away, oh no, but they don't know, the lengths all go, through rain and snow, I think so I left the doctor's office and stepped onto the street, Feeling troubled by the lies and campaign of deceit But I'm not easily defeated, I'm not one to retreat I tried to make a post about it, they deleted the tweet Undeterred, I stood on the corner holding a sign The cops showed up, I got arrested and fined They told me that my words are considered a crime Next they'll be coming for the thoughts in your mind I knew they were wrong, I took my ticket and left They're trying to make it difficult for those of us who resist And with every headline the propaganda continues Now they say I'm gonna need a shot to step in a venue All according to script going exactly as planned next they're gonna want to put a microchip in our hand they say conspiracy theory and that's all that they do but it isn't just a theory if it keeps coming true and that's why i'm gonna just say just say no no no final boss battle I'm not about to back down I'm hopping in the saddle I'm coming at it from a different angle like a southpaw the system is corrupt so it's good to be an outlaw I'm rallying the troops I'm looking for the lions who know that we will never get more freedom with compliance if the passports happen we won't get away with just one they're gonna make us take a new shot every six months it's only getting worse every time that we comply more they take away the rights that our grandparents died for time to defy and let the vibes rise more make a better world for our kids what we strive for and that means getting rid of all restrictions and masks saying no to passports and resisting the jab it's time to kick some dust up like an unpaved road so join me and chris guy and just say no just say no, no, no, no, no. Just say no. Okej, okay, den här videon den är jättespontan. Jag har inte tänkt att göra sån video, men det här är min sista utväg. Som alla vet har det hänt lite efter jag tog coronavaccinet och jag har bara 30% kraft i min högra arm och mitt högra ben kvar. Och jag tycker det här är jättejobbigt, förlåt. Och nu efter sex månader har jag äntligen fått gå till en sjukgymnast och arbetsserapeut. Men de avslutade min ärende efter första mötet. Så nu står jag här utan någon ansvarig läkare. Utan någon sjukgymnast eller arbetsterapeut som kan hjälpa mig. Jag var även hos vårdcentralen förra onsdagen. Och han skulle skicka en remiss. Och den där remissen har nu kommit tillbaka med att. De inser inte att göra en tillundersökning. På grund av att det inte känns bra i nuläget. Och jag måste otroligt dålig över det. För att jag också bara är också bra människa. Jag är 20 år och ung och jag kan inte ens bära tunga kassa med min höga arm längre. Mitt höger ben funkar inte som det ska. Min hjärna kopplande att jag har höger ben riktigt. Jag kan gå på det. Men jag går liksom, alltså jag är det inte för fullt. Och då jag inte belastar mitt högra ben för fullt belastar jag mitt vänstra ben för fullt så jag får ont i min vänstra höft. Till det kommer det att jag har extrem hjärntrötthet som även arbetsterapeuterna har uträtt mig till. Men jag har inte fått hjälp med det. Det betyder att så fort jag kommer hem efter jobbet behöver jag gå och lägga mig. Jag orkar inte med de saker jag har gjort innan. Jag orkar liksom inte leva ett riktigt liv just nu. Och sjukvården struntar totalt i mig. Så därför ber jag er om hjälp nu. Om ni känner en duktig läkare. Eller vet någon som vill hjälpa mig. Det är kanske är du som ser videon som vill hjälpa mig. Snälla ta emot mig och kolla på mitt fall. För att jag vill leva ett normalt liv igen. Jag är så otroligt trött på det här. Att ingen vill reda ut mig eller vill hjälpa mig. Så ja. Det räcker även om ni bara delar videon så att den sprids. Tack, verkligen.